Алеко Константинов до Чикаго и назад. Първа част. В Париж. Ама, ще речете, защо почвам от Париж? Защо ли? Да ви кажа, ако бях почнал пътните си бележки от София, трябваше преди всичко да кажа какво значи да се снабдиш в България с задграничен паспорт. А пък това е толкова невесела история, щото би рискувал да се отклоня от спокойния тон, с който искал би да прозвучат моите леки, хвъркати бележки. Сърбия минуваме нощно време и... Разбира се, нищо не виждаме от нея, па и сред пладне да я пресечеш, не е интересна. По железниците в Австрия се срещаш с една развалена, свелтвебелска надутост па плач от чиновници, които са наклонни да ти папустят до тогава, Докато не им въвреш в очите някой фьоринт, помниш ли? Филарет Филипич, Виенската гара, след което се готови да извършат милион мерзости, за да ти обудят. В състояние са да изтикат цял куп недосетливи пътници от някое купе и да ти го предоставят на твое единствено разположение. В тези железници се срещаш освен това с безподобно отвратителни жидовски фигури, които, щом те подушат, че си българин, считат за непременна обязност да ти изкажат своето съчувствие към нашата политика, да похвалят гения на нашия народ и неговите водители, да пуснат някои псувни по адреса на нашите врагове и да ти поласкаят националното самолюбие чрез едно сравнение с сърбите. И да чуваш ти един ицик, ама не онзи, румънски ицик, който е казал, нам време се ема с гуверно-русеск, онзи е добродушен, а ми ицик цвибоман или е мой келенкоп да ти изказва братско съчувствие. Да го цапнеш по разлигавената доброжелателска мутра. Е, приятно ли е да четете такива прелести? Но за изпроважданието ни на Софийската гара все трябва да се кажат две думи, как да се случи този ден, помня го, 20 юни, да се венчава Колю. Че и той да тръгва на път с младата булка, Бог да я прости, така като се набра на гарата онзики свят, напълни се перонът, че като почнаха ребятата да пеят, а особено като запяха тъжно и милно. Прощавай, с Богом, мила родино, аз и отивам в страна далечна. Е, иди, че не се вълнувай от тия приятелски чувства. В този момент искаше ми се да прегърна целия свят, и ми се замъглиха и премрежиха очите. Истина ви казвам, питайте ребятата, разтъжих се. Почнаха се прощавания, целувки, пожелания. Аз въобще съм си малко светичък, а в тази минута до такава степен се слисах, щото твърде е възможно да съм се разцелувал с някой непознат, а да съм забравил да си взема с богом от най-ближните си. Не и се! В Париж вече узнахме, че с парахода Лоторен ще отпътуваме за новия свят. Параходите на Company General TRNS -E са си съвършено заслужено названието плаващи дворци. А пък, Ло Турен е най-големият, най-разкошният, но и най-скъпият от тези параходи. Ние въобще бяхме в този момент въплатено нетърпение, а пък известието, че ще пътуваме с разкошния плавающ дворец, съвсем разстрои нервите ни. Кой гледа Париж? Съмнало-несъмнало, ние търчим към гарата Ести, Лозарей, от гдето часа в девет специалният трен на параходното дружество ще ни отведе в Хавърското пристанище. Цели два часа чакахме на гарата. Тренове дохождат, заминуват и всякой сигнал като че изсвирваше в сърцето ми. Половин час до тръгването почнаха да капят един по един, а сетне потекоха цели групи пътници за новия свят. Какви нещеш нации и езици, французи, англичани, немци, италианци, испанци, поляци, руси, та и наша милост. Тук една група младички, хубавички калугирици полячки отива в Чикаго. Там тълпа мъже и жени се качат по широката каменна стълба и с всевъзможни смешни и печални жасетиколации изчезват в отделенията на гарата. Без да се чуе един звук от тях, това са роднините и приятелите на една компания глухонеми, които отиват да посетят изложението и да участват в Конгреса на глухонемите. Каква пъструта в пътниците по обществено положение? Разни барони и баронеси, спочетворица Варей и Фамда Чембър, търговци-спекуланти, обикновени туристи, патери и сестрици, Художници и нечии, които не Чикаго, а нуждата за късче хляб ги тласка от океана. Ергени по професия, моми по професия и най-сетне чиста проба паришки камелии, пред очите на които се мържеят несметните американски долари. И както посет не узнах, по-голямата част от пътниците отива просто така, на риск, като че са затворени очи, Америка е богата, в Америка лесно се печелят пари, тичайте да тичаме в Америка. И това са пътниците на Ай и втори клас. А пък, милият народ, братята емигранти, те ни чакат в Хавър, те са настанени вече в двореца. Тръгнахме. Аз нито се обръщам да изгледам Париж на прощаване. Сам там хвърлям разсеяни погледи към прекрасните летни резиденции на парижаните. Стигаме Руан. Французите спътници обръщат вниманието ми на знаменития Руански събор. Те ми говорят с увлечение, гледайте, господине, това е знаменития Руански събор, той толкова години се е строил. Еди кой си цар го е почнал, пък еди кой го довършил, па е толкова висок, па е толкова широк. А аз ги гледам и им се чудя на ума, че сега мен досъборли ми е Америка, Америка. Ето го и хавър, задимен, зацапан със сажди, като тръбочист. Тренът ни маневрира е медлено половина час ни с мрачните улици на пристанището. Десетки гамени, зацапани и развлечени. Обиколиха вагоните и се почна една квази просъшка музика, щото всички пътници от трена увиснаха на прозорците. Дасу, Месърс, дасу, С.И.Л.В.О.П.Л.А.Т. деряха гърло пресипналите гноснави и развалени гамени и дребни монети летяха от нашите прозорци. С животинска ярост, срамжение, сбой се спущаха децата върху парите и само този ставаше обладател на някоя монета, който, без да жали кожа и кости. Лягаше с цялото си тяло върху парата и я пазеше от озверените другари с загуба на кръв, на косми и на късове от жалпото си облекло. Казват, че англичаните, пътници са виновни, те се разгълили тези нещастни създания, като са си доставили удоволствие да гледат за няколко монети тези сцени. Това ми казаха другите, но в последствие аз сам се убедих, аз видях на друго място двама млади, прекрасно облечени англичани като хвърляха една по една парица между няколко бедни деца и величествено и самодоволно наблюдаваха как нещастните сироти си търгаха косите, даряха си лицата и дрежките, като се валяха ни с да грабят и отнемат едно от друго монетите. Но, на страна англичаните. За тях ще ми се падне още случай да кажа две думи, като посетим славния Лондон. Ние сме вече в парахода, l a t -O -R -A -I -N -I. Настанихме се троица българи в една каюта и излязохме на кувертата. Едно параходче хвана нашия колос за носа и почна да го отцепва от европейския материк. Той беше в събота, 8 юли и наса, в 4 часа след пладне. Тържествена минута. Аз и сега, като пиша тези редове, усещам как трептят и се подигат лека-полека космите на главата ми. Цялото крайбрежие беше усеяно с мъже и жени. Хиляди шапки и кърпи се развяха из въздуха. И аз поисках да си сваря шапката, но нещо ме задави в гърлото. Той нещо като огнена струя се издигна с усилие нагоре, достигна до очите ми, които помътняха, премрежиха се и имах аз. Наистина капнаха няколко горещи капки в хладните вълни на Ламанш. С кого се прощавах аз? Нямах ни едно близко до сърцето си същество на този свят. Насреща ми, на брега, стояха хиляди французи, но какви ми са мене французите, какъв съм аз на тях? И все пак аз ги гледах, аз ги поглъщах с очите си като че ми се искаше да протегна ръце към тях, да ги прегърна и между сълзите и целувката да им изшепна създавен от вълнение глас, с Богом, с Богом. Прощавайте, аз се прощавах мислено с приятели, с България, с Европа, с Стария свят и като че отивах не в новия, ами на онзи свят, като че се отделях от земята, от хората. Какво чудно нервозно състояние! Като че буря се е готвила в моите нерви в течение на няколко години и е очаквала само силно потресение, за да се разрази. Таквози потресение нервите ми не изпитаха ни при една от многобройните ми временни и вечни раздели, те го изпитаха тук, сега, при раздялата с стария свят. И бурята се разрази в мене, разрази се буря и в океана и аз приятеля, Атлантически океан, почнах един дует, за какъвто ноти още не са измислени. Да ви запозная накратко с парахода. За да имате понятие за дължината му, отбележете си един знак на някое открито място и отмерете от този знак по права линия 230 крачки средни. От тази дължина 52 крачки се пада на втори клас, 100 на Ай и 80, от края на Ай до носа на парахода. Вместимостта му е 8000 тона, силата 12000 конски сили, средната му скорост 460 мили в денонощие. Както виждате, в корпуса на този параход може свободно да се помести цялата българска флотилия с всичките ни морски сили на Куб, а пък за 650 пътници, колкото бяхме ние, очевидно е, че имаше широк простор. Най-отгоре са платформите за разходка на първо и второкласните пасажери, там са и салоните за пушение. В следния надолу етаж са поместени салоните за ядение, след него следват още два етажа каюти за спание, а какво има още по-надолу, аз не зная. Ще бъдат хамбарите и помещенията на третокласните. Целият параход се осветлява с електричество. Стигати ти да обърнеш малко един бутон в каютата си, и да блесне електрическа лампа, когато искаш, деня и ноща. 6 часа позваниха за обяд. Понеже всички пътници не можеха да се поместят в салона, разделиха ги на две премени. Ние попаднахме в първата премяна, благодарение на един французин, с когото се запознахме още в железницата. Този французин, когато ние нарекохме Бай понеже носеше калпак и поприличваше на нашинския снафалия, се постара да ни настани на най-доброто място, като образува около нас една компания от парижани, които през всичкото пътувание бяха душата на целия параход. Интересно е дали съобщя какви хора бяха само на нашата маса, за да си състарите старите понятия за паструтата на пасажерите. Бай е аеронавт, живее в Канада и си вади препитанието, като се издига с балон. Той ми показа няколко газети, в които се описват неговите смери издигания в облаците. До него седим ние, аз, Филарет и докторът. До доктора седи един испанец, прокурор на касационния съд в Мадрид, една свита даскалска фигурка, страшен противник на Ломброзо и Монтегаца, но както се вижда, учен юрист. Той се обеща да ми прати своите съчинения. за екрион ливр пор лапризон корекционел, за анвоа авумон ливр, не знае друг език освен испанския, но нали сме от един еснав, разбрахме се. Паднало му се през последните месеци да обвинява два пъти на смъртно наказание, та толкова се разстроил и разкиснал, щото му трепереше гласът, като ми съобщаваше това, та сега отива в Америка, да се разсее. Срещу прокурора седи една траурна слезлива дама от Елзас. Никой не можеше да разбере нейния окаменял пътуа. До нея, един германец, цял солдатин в цивилни дрехи, той и ходеше, и ядеше като че по команда. Нашият доктор се влюби в него и си разбираха от приказката. До германеца седеше един млад парижанин, ама какъв парижанин? Аз не зная от каучук ли беше направен този човек. Как не миряса той поне една минутка. Той бил имал някаква си службица у един французски консул в Канада, та, види се, събрал е някоя пара, върнал се е в Париж, пропухал ги е до Сантим и сега се връща пак в Америка, ама за какво? И той сам не знае. Така, каквото даде Господ, а пък изглежда като най-щастлив човек на света. Но в това отношение още по-оригинален ми се показа седещият пък до него момък парижанин. Аз отначало мислех, че всички са тръгнали на разходка в Чикаго, та попитах и този момък, вие, разбира се, на изложението отивате. О, не, за сега до Нью-Йорк. Имате там роднини, свои. Никого не познавам. Отивам така, някоя работа да намеря. И не знае ни думица по-английски, и никакъв занаят няма, па гледам го, и за работа не е, слаб, ветрен. Господ да му е на помощ. А пък по-весел и безгрижен човек аз не бях срещал. Блазе на такива натури. До този сиромах седеше един възрастен французин със сина си. Ние нарекохме първия, по прилика, Байватко. Байватко е стенен живописец, син му, чертежник. И те отиваха да си дирят щастието в страната на милиардите. На съседната маса седяха пет разнокалибърни камелии и пъра. Тези последните, заедно с младите парижани, повдигаха целият параход на главата си. Всички пасажери се струпваха да гледат техните комедии, които понякога вземаха съвсем либерален характер. Пътя от Хавър за ню Йорк изминахме тъкмо за седем денонощия. Описанието в кратки черти на живота в океана за едно денонощие дава понятие за цялото пътувание. Ето горе-долу как си минувахме деня в парахода. В 7 часа сутринта звънецът буди пътниците и ги приканва на кафе в салона за ядение. Пътникът става, като се придържа от две страни, да не се повали клатението на парахода, което го поставя спрямо хоризонтала на ъгъл по-малко от 75 градуса, и разкрачен, разперен. С ужасно комични и във всеки случай неграциозни жесетикулации, той прави туалета си. Трябва да видиш как се облича съвършено пиян човек за да имаш понятие как се обличат пътниците в разклатения параход. Речеш да си облечеш дрехата, ръцете ти не държат баланс и като изгубиш равновесието, претъркулиш се и се джаснеш на канапето. Речеш да си оправиш косата пред огледалото и се подпираш от стената с една ръка и си разтворил на широко нозете, но наклони се параходът на другата страна. И ти се затичаш неволно и се подпреш с гърба в стената и без да искаш, заемаш поза, като че правиш фехтовални упражнения. Ни една дама не би се съгласила да я видиш в това положение. Криволяво ти си готов, излизаш из каютата си като се подпираш то едната, то от другата стена, качиш се като замаян по стълбата, и ето те в салона. Там гледаш приготвен сервис, прикрепен в нарочни подставки за всички пътници, но тъй кратко виждаш тук там по някой щастливец, издържал победа над морската борест, държи се за масата и топи с томаха си с чай, кафе или лукова супа. А другите за оплаквание. От долните етажи, като от Ада, долетяват не съвсем красивите арпедзио на страдаещите. Ти привикваш към тях и спокойно си вземаш кафето. Даже престават да ти са противни и тия, които пред тебе дават данък на морето. Гледаш, някоя смела дама седи на среща ти, пие кафе и се мъчи да се покаже равнодушна към вълнението на морето, но почнат да се усилват в долните етажи хълцанията и давенията, тя се вслушва, почва да бледнее. Хлъцне веднъж, дваш... Тори си кърпата на устата, скочи от мястото си и не успее да дойде до вратата. Почват се мъките, а веднъж поддадели се на морската борест, лесно не се възстановява. В първите три дена след тръгването ни от Хавър, около три четвъртини от пътниците се натъркаляха от морската борест, а някои се възстановиха едва в последния ден на пътуването ни, като наближихме американския бряг. Ние с Филарета издържахме борбата мъжки до край. След кафето качиш се в салона за пушение но там последствията на страдавщите през нощта те гонят на чист въздух, на повертата. С заваляние наляво и надясно излизаш навън, закрепиш се при някой стълб и гледаш, гледаш парахода как пъшка и семята всред побеснените озъбени вълни, като че виждаш някой жив гигант в предсмъртна борба. Голям е параходът в пристанището, посред другите параходи, но каква нещастна ладийка е той тука, в безбрежния океан, между тези живи, цъфнали водни хълмове. Те си играят, подиграват се с нашия параход. Като че се престорят на минутка успокоени, и параходът бърза да се възползва от тази минутка, върти стремително винта, като че гледа да се отдели. Да се откъсне от тях, и те на подсмих повдигат го на плещите си до толкова, щото крилата на винта почнат да се въртят на въздуха. Па изведнъж, като си зашушнат, като се разкикотят, позъбят се. Разпенят се и като се спуснат върху парахода, прегърнат го, притиснат го, запляскат и хвърлят алмази нагоре, а бедният параход пъшка, пращи му целият корпус. Мята се безсилен отзад-напред, отляво-надясно. Оставя се на произвола им и те го мятат като треска, гонят го, надпреварват го, възсядат се, борят се, разбягват се и пак се групират и нападат задружно. В такива моменти пътниците нямат голяма охота да извизат на ковертата. Всякой се свил в каютата си и слухти, слухти и чува как пращи целият корпус на кораба, как с бесен шум се мятат вълните и обливат дебелите вълчести прозорци. Чува отчаяните охкания и гърлодрания на страдайщите, чува, някоя жена изпищи, захълца и почне да кашле, както си казвахме ние на смях, там някой мъж за охка, за пъшка, че като захване да изригва лава. Чини му се, че още малко, и този нещастник ще се раздере на две половини, или пък някое детенце, не успее, бедното, да извика, мама, и току се чуе един рязък звук, като че дерат холандско платно. Чува той, че горе. В салона за ядение, дрънкат вече приборите, нареждат се вкусните ядения, стомахът му се свива, но няма кураж да стане. В 10 часа звънецът кани пасажерите на закуска. Сам там по някой щастливец се катери ни стълбата, заваля се, подпира се и си заема мястото на трапезата, гдето всичко е здраво прикрепено. След обикновения обмян на любезности пътниците, като се навалят то един към други, то сгърди на масата, то с гръб на канапето, почват закуската, която биваше винаги разнообразна и вкусна. Вино Бордо, ако и да е положено да се дава в определено количество, но стига да имаш охота, докъде да си на трапезата, можеш да пиеш колкото пожелаеш. Закусваш и гледаш през кръглите прозорци и през отворените врата как се мятат и пенят вълните, параходът се наклонява до толкова, щото виждаш или само вълните, или само небето. За тези, които не страдат. Това вълнение докарва даже един вид удоволствие, развлечение, защото, както и да се крепиш, все ще вземеш някоя комична поза. Една англичанка, която не пострада по целия път, не употребяваше толкова време за закуска, колкото да събира децата си по дъските, не успее да дигне едното, другото се претъркули. След закуската всички се чувствуват по-добре и с излизат на ковертата или в салона за пушение, гдето на разположение на пасажерите има разни игри карти, домино, шахмати, табли. С тях се убива монотонията на морското плавание. Едни играят, други ги зяпат, трети четат или се клатушкат по кувертата. В парахода има и книжарница, отдето можеш да си купиш разни книги, преимуществено белетристика, французки, испански и английски. В един и половина часа има ланч, менюто на който е всеки ден еднакво. Този ланч се дава повече като ослабително, отколкото като ядение, Стига ти да си насипеш повече компот от сушени сливи, за да нямаш нужда от HNY-ADI-ZNOS. Това приготвя стомаха към обяда, който се подава часа в 6. В течение на деня пътниците попривикват към платението и обикновено на обяда се явяват повече лица. Салонът има по-тържествен вид, чува се повече шум и веселба. Нашите парижани подхвърлят по някоя острота към съседната трапеза, на която сядат техните полусветски компатриотки. Последните не остаят длъжни и се почва дуелно остроти, които възбуждат лека по лека вниманието на всички пасажери и при някой остроумен въпрос или отговор целият салон се залива с хаха, хихи. За крайно неудоволствие на скромните сестри и сусови, които се червят и още повече крият девствените си лица в крилатите бели капишони, като бързат с безгласна молитва да отразят изкушенията на лукария. Бедните калогерици и да имаха по някой грях, те го изкупиха с морското страдание, а особено пострада милата. Божествената полячка е С.О.Ю.Р.С.Л.М.И.Н.С.И. Тя от сутрина до вечер, полуизлегната на полегатия стол на ковертата, окръжена с възглавнички от грижливите сестрици, раздаваше с полузатворени очи едва уловими небесни усмивки на тия, които отдалеч се любоваха на изнеженото и кратко до безплътност лице. Той не мога да забравя, бях седнал случайно, я случайно, я кой знае, на няколко шага срещу Клеманс, върху която бяха съсредоточени нежните грижи на всичките сестри. Параходът се люлееше над вълните, като вдигаше и слагаше плавно седящата насреща ми група. Мене ми се чини, че SOURCLMINC не толкова страдаше, колкото покетничеше със страданието си, инак защо бяха тези въздишки, тези чудни, тези тънки, нежни божествени усмивки. Най-сетне морето полотихна, слънце изгря. Всички се развеселиха, а тя все в същата поза, с полузатворени очи и със същата въздишка и със същата усмивка. Кой знае какво се случи с мене? Аз, по стара юношеска привичка, взех карандаша, па, извинете за сантименталността, надрасках почти безсъзнателно тези редове. Отих на бурята и слънце блесна в небосвода. Престана пенестия бесен данс. Ние те вече чакаме, божествена клеманс. Изгрей и тикат чудната природа. Не е ден, не са два. И все еднообразно. Запознал си се с парахода и все едно и също гледаш, едно и също чуваш, а пък удоволствието е в разнообразието. Наистина, SOURCL е божествена, но да беше и сама психея, пак ще я гледаш, ще и кратко се нагледаш. По някой път на хоризонта се покаже кораб и виждаш, всички се спущат в каютите за биноклите си и като увиснат на борда. Гледат, гледат, като че кой знае какво зрелище. Птичка някоя се покаже над вълните, и целият параход вика, птичка, птичка и тичат пасажерите да гледат птичката, като че някое рядко явление. Рибари някой някоя се преметне над вълните, цяла тревога. Рибата се скрила отдавна в дълбочините и пътниците все продължават да гледат и да спорят за вида и за величината и кратко. Щастливата риба се превръща на делфин, на морж, на акула, на кит, расте от 1 метър на 2, на 5, на 10, колко е силна потребността от разнообразие. Ние в дворец плаваме, но как ни умръзва този дворец? Един пуст, леден бряг би бил много поприврекателен. И ние видяхме такъв бряг. Това беше в среда по дир пладне, на петия ден след тръгването ни от Хавър. Видяхме по едно време, че един от служащите в парахода се затече към борда и се втренчи с бинокъла към една точка на запад. Ние всички издигнахме биноклите си по същото направление. И гледаме, Дим, някой кораб гори. Какъв чуден Дим, не се разсейва, като че окаменял. Не, не един, това са платната на някой кораб. Но какви чудни плътна? Лед, ледена гора! Извика опитният морски служител. И наистина, откъсната от ледовития океан, таеща от водата и слънцето и подтиквана от вълните, към нас величествено се приближаваше една чудесна, с няколко остри върхове ледена гора. Средата, между върховете, водата пролизала един грот, отвърстието на който беше окичено следени сеталактити. Сянката даваше тъмносин цвят на грота, Площадът между върховете беше ясносин. Основанията на коносите млечно бели, а нагоре се избистрили като кристал. Пък самите върхове на коносите при алмазния си блясък имаха една тънка игра между светлосинкава със светлорозова боя. Това беше цяло събитие за пътниците. Фантазията на някой до толкова се разигра, че те виждаха даже бели мечки в грота на ледената гора. Гората се скри зад хоризонта, а пътниците все гледаха в и направление. Те биха гледали и спорили до мръкнало. Ако не им привлякоха вниманието прекрасните фонтани, с които едно стадо китове беше украсило Атлантическия океан на разстояние около 2 км от нашия параход. Този ден беше цял празник. Парижаните дойдоха на себе си. И парижанките също. И се почна, че песни ли не щеш, че танци ли не щеш, такато се смеси марсилезата Старарабумбия и кадрилът с малко канканец. Па параходът се клати, пападаница, паставаница, па ставаница, па и още нещичко отгоре. Е, че, правичката да си кажа, изглеждаше малко, съвсем весело. И калогериците бяха на ковертата, S.O.U.R.C.L.M.N.C. и беше там. Горките, а шестимата глухонеми падат от смях и си изпотрошиха пръстите да си споделят удоволствието. И те са парижани. Единият от тях не можа да устои против изкушението, ръмжа, скин тя смихнат до да уши, пък като плесна с ръце. Замаха с шапката над главата си и под такта на тарарабумбия, нозете му се замятаха над главите на демоазелите. Изпопадаха от смях всички, и калогериците се разкискаха. Весел целият параход. Долу третокласните писнали са свирки, с хармоники, запели, заскачали, да ти е драго да гледаш, намерили една налудничава каталанка, окръжили я, кляскат по такт с ръце и тя се върти на пета. Размахва алена кърпа над глава. Празник. И какви нещеш екземпляри между емигрантите? Всички части на света като че имат тука свои представители. Те и минуваха вечерното си време пасажерите само след четвъртия ден от пътуването ни, когато се привикнаха на люлението и се възстановиха от морската болест. Първите три дена почти целият параход беше мъртъв. В тези дни ние устройвахме разни комедии долу, в каютите. Съберат се пред нашата каюта всичките парижани, канадският консул, байпенчо аеронавтът, Байватковият син, и не си лягаме, Докъде не пожелаем лека нощ на всичките пасажерки. То тъй се казва уж лека нощ, ама това пожелание се съпровождаше с такива жести и вариации, щото и мъртвите ще се разсмеят. Да останеше на нас филарета, нямаше и на ум да ни дойде за тези комедии, но у нези дяволи, парижаните, стоят ли мирно? Събота. Днес е последният ден от морския ни път. Ние станахме преди изгряванието на слънцето. Океанът беше тих, небето ясно и ние тази сутрина за пръв път имахме удоволствие да видим величествения изгрев на слънцето. Днес всички са здрави, бодри и весели. Всякои се въоръжил с бинокъл и като че сега ще се открива Америка, всякои ламти прав да види сушата. Всичките обтегнаха биноклите си право към запад, а пък нашия другар Филарет, без всякакъв бинокъл, по едно време тук ръката си с обтегнат показалец към северозапад и верен на историята. Извика тържествено, тега. Тега, и наистина, в това направление се показа една тясна ивица от Лон Айланд. Около три часа след това се показаха брегове и към югозапад. Ние влизахме вече към пристанището на Нью-Йорк. Първо, което жаждахме да видим, то е славната статуя на свободата. Всякой фар, всякой фабричен комин ние считахме за самата статуя. Ето най сетне и статуята, стъпила твърдо на широкия гранитен пиедестал. Издигнат сред залива, държи величествено светилника на прогреса. Но, право да си кажа, тази статуя при това, което се представя пред очите на пътника, съвсем не прави очакваното впечатление. Който е видял и се е качил до върха на Айфеловата кула, него по-трудно ще го очудиш с каквато и да била сграда. Да се представи една обща картина на всичкото и, което се изпречва пред очите на пътника, посещаващ за пръв път Нью-Йоркското пристанище, е нещо положително невъзможно. Кое да гледаш по-напред? Ако хвърлиш поглед към движущите се кораби, там ти остаят очите, нищо подобно не среща човек ни в едно от европейските пристанища. Морските кораби за далеко плавание толкова не се забелязват и не са те, които обръщат вниманието ви, оригинални са местните кораби. Погледнеш и едновременно виждаш стотини параходи от всевъзможна величина и конструкция поряд наляво и надясно водите на триединния град и с най-отчаяни писъци и тревожни сигнали едва успяват да избягнат. Сблъскванието тук видиш триетажен разкушен речен параход, осеян с пъргави американци, които поздравяват европейския си гост, като махат сламените си шапки, заминува под звуковете на своя оркестър. Там виждаш, че се движи параход, не параход, село, не село. Цяла една улица се изсипала в този кораб, цяла улица, както я виждаш, с всевъзможни коли, фаетони, сергии, търговци, търговки, ваксаджии, вестникарчета. Откъсне се от джерсейския бряг. Запори напреки Худзоновата река и се залепи за Нью-Йоркския бряг, Оттам там нахлое цяло село и хайде към Джерсей. И цял ден така, като махало, от единия бряг на другия, сноват сума разнообразни кораби от многобройните прибрежни станции, също и от Нью-Йорк до Бруклин. Между тях предпазливо лавират сам там 3 и 4 мачтовите морски гиганти. Останалото водно пространство е задръстено с разноформени малки параходчета, които ще помислиш, че безцелно сноват. Само да пречат на свободното движение на големите кораби и да ги дразнят със своите отчаяни пищелки. И, представете си, в този момент, когато аз цял се бях превърнал в зрение, дойде, че се околиса при мене мадамазел Лусидзиариен. За хубавичка, хубавичка, няма какво да се каже, ами сега ли му намери времето да ми доказва, че било грешно млад човек без любов да живее. Добре, че се яви Филарет, да го помолих да ме повика уж за работа, да се откачих от тази сирена, Инак рискувах да пропусна най-величественото зрелище. Крайбежието на Нью Йорк е буквално опасано по всичкото продължение на острова, от всички страни, с станциите на параходите и железнопътните компании, и навсякъде, докъдето ти стига окото, виждаш едно трескаво, бясно вавилонско движение. Погледнеш на Джерсей, там стотини фабрични комини стрелят към небото и растилат димни пластове над целия град, и вечно този дим се люлее лениво над грамадните фабрични постройки. Й. Раси сажди по страхите, по улиците и по дихателните органи на жадните янки. Обърнеш се надясно, от ти колосалният беруклински мост като че дреме, обгърнат в тънка прозрачна мъгла, и не се стряска нито от оглушителния писък на безбройните кораби, които снуват под гигантските му сводове, нито от ежеминутните тренове, които порят гърдите му, а пък хилядите янки, които снуват по огромния му корпус. Той и не забелязва даже, те са толкова безконечно малки в сравнение с този колос. Произведение на същите тези микроскопически двуноги животинки, щото и пътникът, който стои под моста за пръв път, не забелязва никакво движение, трябва внимателно да се взреш, за да видиш как хвърчат треновете и как пълзят хората по моста от Нью Йорк към Бруклин и обратно, преди да спре параходът ни на своята станция, спира в всред пристанището. С едно малко, колкото дълго, толкова и високо параходче пристигат митническите власти. Пътниците от първите два класа се поканват в салона на Ай-клас, гдето митническите чиновници извършват някои неотечителни формалности. Приближих се и аз до чиновника. Той ме попита как ми е името. Като чу фамилията с окончание на Ов, той из Барбори, вие сте русин. Не, аз съм българин. Българин съм, от България. Българиен. Извиках аз по-натъртено, понеже почна да ме сърди невниманието на този американец. Влух ли е? Бългериен. Унгария, ме поправи той. Каква ти Унгария? България на Балканския полуостров. Мене яд ме хвана, и досмеша ме, като гледах как си напрягаше той паметта да си припомни, а дали где ли ще бъде той царство. Нашите вестници ежедневно цитират такива чудесни отзиви на иностранната преса за напредъка на нашето отечество, а този невежа не чул даже името България. Аз се сетих, че може би да ни изговарям добре, по му. Названието на нашето княжество. И за това извадих и разложих пред него картата на Европа и си тикнах пръста в Сред София. Оу, ес, търки, олрайт. Но, сър, протестирах аз, а той не иска и да чува, пише ме за Турчин. По този начин той потурчи и филарета, и доктора. Последният се разочарова и намрази американците. Чудно нещо, повтаряше той, хич България да не знае къде е. Остави ги, не вежи. След дълги лавирания между многобройните параходи, спряхме най-сетне на пристанището на Французската атлантическа компания. От парахода влязохме в едно обширно, с високи железни сводове помещение, около стените, на което бяха написани на висещи картони всичките латински букви наред. Всякой се изправи с багажа си пред буквата, с която се начева неговото име. Към изходния край на помещението, до една маса, беше изправен един от чиновниците, които бяха в парахода, от двете му страни. Наредени стройно, облечени чисто в униформа, стояха в един ред хубавци, митнически служители. На пътника не му оставаше, освен да иде при чиновника, да си каже името и веднага му се отпуща един от служителите, който отива заедно с пътника до багажа му, преглежда го, маркира го и си отива пак в строя на края и чака реда си да услужи на други пътник. И всичко отива тъй бързо, тъй гладко, защото с въздишка си спомняш някои европейски митници че и тук не е всичко идеално в това отношение, за това ще ми се падне случай да кажа една-две думи. От Виена още ние се бяхме снабдили с купони от Gaze и ETCI, един купон струва 3 долара, или около 15 лева, и дава право на притежателя на еднодневно пребивание и прехрана в който и да е град и хотел, означен в специалния списък на дружеството. За Нью Йорк беше определен Broadway Central Hotel. Случайно видяхме един от агентите на този хотел, Криволяво разправихме му, че имаме гезовски купони, и той, без да продума, със знак повика едно купе, със знак ни покани да се качим, хлопна вратицата. Излая нещо на кучера, кучерът изръмжа едно, О, райт, right", плесна камшика и ни повлече из Нью Йоркските улици. Докъдето да слезем от колата, ние не можахме да видим ни една стряха, шапките ни падаха от главите, като се навеждахме да изглеждаме през прозорците на купето височините на зданията. Четеше 1, 2, 5. Седем етажа и не виждаш погоре. Пристигнахме. Няколко негри взеха скромните ни чантички и дадоха ни знак да ги последваме. От прага на хотела се отваря една широка, мраморна зала, фантастически блеснала от множество електрически лампи. Надясно цяло министерство, администрацията на хотела, наляво качат се и слизата сансьорите, негрива в ракове и с величествени пози с олимпийска ирония поглеждаха на нас. И имаше защо да ни изглеждат, нямаше нужда да им се казва че не сме американци. Ние в Синца, наистина, не знаехме какво да правим, но един от другарите положително изгуби коража. Абе чакайте, господа, да не сме сбъркали, то нещо много салтанатлия е ми се види, шепнеше отдирен и изгубеният другар. Но ние се приближихме при бюрото, показахме купоните, те ни поканиха да си ги скрием в джеба и да си запишем имената в една книга, дадоха ни по един ключ, на който висеше увален картон с номера на стаята. Повикаха със знак един негър, направиха ни знак да го последваме, влязохме в една тъмна стая, тази стая се откачи от земята и ние почнахме да се възнасяме. Спря машината, отвориха вратата и се намерихме в един широк коридор, послан с такъв ковор, от какъвто ни един цар не би се отказал. Абсолютна тишина! Ние пристъпваме без шум по мекия килим, предвождани от негъра, и като извихме през няколко коридори, спряхме се едно след друго пред три стаи. Черният остави багажите ни и изчезна, без да продума. Е, ами сега, събрахме се тримата в една стая на съвет. Преди всичко постарахме се да прочетем или, повярно казано, да разгадаем какво е написано в правилата за пасажерите, окачени зад вратата. И най-лесно от всичко разбрахме, че след един час можем да обядваме. Добре. Заловихме се първо за туалета си, като оставихме после да му мислим какво ще се прави. Broadway и Сентрал Хотел има 800 стаи. Ние бяхме на петия етаж. Един час след пристигването ние, съвсем готови, почнахме да изучваме откъде и как трябва да слезем, за да попаднем в ресторана, и решихме, че е най-добро да намерим някоя стълба, да слезем чак долу и да попитаме. Така и направихме, за голямо учудване на слугините, отчаяни грозоти, които като изтукани седяха по две потри в коридорите на всяко етаж и не можеха да се начудят как така по стълба да се слиза, когато има подемни машини. Долу, като се увериха, че ние положително не можем да се разберем на техния език, повиках едно еврейче, което долетя, завъртя се около нас. За свърче и в една минута ни се препоръча на французски столкова толкова думи, колкото едва ли ще чуеш от американци от Нью Йорк до Сан-Франциско. За една минута ние узнахме, че той е анвярея и паризиан, че е служил много години във французското Атлантическо параходно дружество, че е кръстосал целия изток, че е интелигентен, но щастието му тъпвози. Само че не можеше да се усети на къде е България. В ОСАВЗ, ICI, Оно, Бли, ЛОРА, той, парижанче, ни заведе на втория етаж в ресторана и след като заехме първата свободна маса, той се оттегли, като ни пожела добра охота и ни увери, че ще бъде винаги на наше разположение. Останахме сами, седим и се гледаме. Наоколо ни обядват около стотина души, но Боже мой, как не изтърват поне една думица тези чудни хора. Мълчание гробно, само непрекъснато едно звънтение се чуваше някъде от към дъното на грамадния, с мраморни колони, с огледални стени ресторан, потънал в електричество. Около двайсетина негри с вракове мълчаливо разнасяха яденията по масите. Като че не си в действителния мир. Ние фадали в рая ли попаднахме? Какъв рай, що щат дяволи в рая? Като че на сън виждам всичко това или като че някой ти разказва за нещо чудно, за нещо фантастическо и горещата фантазия рисува след разказа картини. Същото чувство изпитвах аз в юношеските си години, като че тях от къслеци от 1001 една нощ, или за франкмасоните, или за инквизицията. Не успях аз да се свестя от той поразително впечатление, което не съм в състояние да очертая, видях, че един грамаден негър се приближи с импозантността на бисмарка към нашата маса, в едната ръка с карандаш, в другата – една книжка. Той вдигна карандаша нагоре и удари два пъти по книжката. Явиха се двама негри, едина сложи пред нас картата за яденията, другият – три чаши вода след и се оттеглиха. Ние се изгледахме. Докторът повъртя, повъртя чашата. Абе вие гладни ли сте? Мене хич ми се не яде, вода ми се пие – и дигна чашата следената вода на празен стомах. Ама я виж за всеки случай какво има в картата. В картата имаше 300 работи, ама кой ги разбира? Еле разбрахме, че има супа, розбив, бифтек и десерт. И той стига. Негърът ни гледа, гледа, па видя, че не сме хептен американци, и ни предложи да ни аранжира сам един обяд. Той беше първата дума, която чухме. Оо, как се зарадвахме ние на тази необикновена за един американец любезност. Дадохме съгласието си, черният се поклони и изчезна. Другият негър забеляза празната чаша на доктора и я допълни с една едва уловима усмивка. След малко яви се нашият официант и поднесе на всякого от нас по един резен папеш и по една лъжичка. Благодарим за обощението. Е, докторе, след ледената вода как ти се струва папешът? Обърнах аз на шега. Какво да се прави? Нов свят, нови обичаи. Взехме лъжичките и задълбахме пъпеша. Яви се не гърът, изчисти масата и ни попита, кафе или чай. Е, хубава работа. Чето той ни му е обядът. Сега знаем вече какво значи всичко това, но в онзи момент. Нямаше как да се разправим и казахме, кафе. Той отиде до една маса и като се върна, изсипа пред всякого от нас по половин дозина ножове, вирици и лъжички. Опа работа. Той за кафето ли е? Така като почна он е мити дявол да мъкне ядения, риби, меса, омари, соуси, салати, сладки, разхладителни, фрукти, ние се спряхме, пък го гледаме. И ни напуши смях. Иди им разбери на тези американци. Черните се изправиха на страна и като че очакваха да видят, дивите европейци да ядат банани с риба или крем с салата. Не знае какво мнение си съставиха те за нас, но ние в края на обяда решихме едногласно че едва ли в някоя част на земното кълбо ще има по безкусна кухня от английската, присадена и в Америка. Във време на обяда не забелязахме никого от гостите да пие вино или пиво, пред го имаше само чаша с ледена вода. И ние се починихме на обичая, ядохме кървави безсолни меса с бледни соуси и ги поливахме с гнила ледена водица. Донесоха кафето, кафе само по себе си добро, високо качество, но американската ръка го опоразила. Обръщахме се да видим дали някой пуши цигара. Никой. Да пуши ли? Та на него целият салон ще погледне като накрайно невъзпитан човек, а пък особено ако в салона има някоя дама, а, то би бил величейши скандал. Но същите тези благовъзпитани американци, страстни любители на комфорта, да има в някой салон и 300 дами, ще считат за нещо най-обикновено да останат по жилетка и да си вдигнат краката на друг стол или даже на масата и в тая живописна поза да четат вестници. Взехме си шапките и навън. Никой не поиска да платим ядението. Всичко се разплаща на тръгвание. Щом спряхме долу, в залата, парижанчето, изпъкна отпредени с предложение на услугите си. Яни ни заведи ти, момче, да си сръбнем по една бейрица, както е дал Господ, в такъв смисъл ние се възползувахме за пръв път от услугите на младия интерпретор. Извязохме на Бродуей. Тази е най-широката, най-дългата и, с изключение на крайбрежието, най-живата улица, която пресича ню Йорк почти по цялата му дължина. По средата на улицата, послана по всичката и кратко дължина с хубави камъни, по два реда релси, сноват почти един след други кабелни, нови, чисти трамваи, които вървят от самото крайбрежие до Нью Йоркския Централен парк. Той разстояние се минува почти за един час и струва само 5 цента, 25 стотинки. Освен тези трамва и хиляди други омнибуси, дирижанси, товарни кола, фиакри, кабриолети, ръчни кола, велосипеди до такава степен задръстят улицата, защото по някой път за пешеходците. По тротуарите сположително положително невъзможно да пресекат улицата без помощта на полисмените, които винаги на штрек, величествено регулират движението. Какви гиганти, какви хубавци тези полисмени? Разказваха ни, че полисмените освен по образование, по понърствено достоинство, познание на града и жителите, избирали ги и по известна мярка за височина, дебелина, тежест и външен изглед. И, наистина, как ги видиш отдалеч, изправени на края на тротуара, при кръстопътищата, високи, атлетически сложени, красиви, счисти, като че сега облечени униформи от сиво супно, препасали с колани умерените благотробия, с сиви каски. Бели ръкавици и вместо сабли и револвери само е по едно късо, 50 см дръвце в ръката, ще помислиш, че са паметници, поставени за украшение на града. Какви интелигентни физиономии и колко достоинство в позата и изражението на лицата им. Ни една секунда те не губят, съзнанието за великата обязаност, която обществото им е възложило, да пазят реда и тишината, да охраняват честа, живота и имота на гражданите. И как пазят? При туи трескаво движение, при тази навалица на хиляди претрупани с стоки или пътници кола, при хиляди пешеходци, те няма да си дерат до преситвание гърлото, няма да чуеш, а бе, кьорав ли си бе, хей с черната шапка, не виждаш ли, че отзад ти кола вървят, няма нищо подобно. Но когато навалицата стане толкова голяма, щото пътниците се натрупат на тротуара и не е възможно да се мине през улицата, американският полисмен, без да проговори дума. Повдига пръста си нагоре, и в един миг всичкият необзорим хаос от кола като че се окаменява на мястото си. Образува се свободна ивица и тогава той дава знак на пешеходите да продължават пътя си. Но пешеходите нямат край, колата чакат. Тогава той пропуща само събравшите се на куп пешеходи, а към идощите повдигне ръка и те се закуват на местата си. И даде знак на колата да продължават до ново натрупване на пешеходи. И всичко мирно, гладко. Та си спомних за нашите полицейски. Нали си везде същ, господи? Най-красива улица, която съм видял в Европа, тя е несъмнею а райензиест и а рай във Виена. Ни в Париж, ни в Лондон няма тъй широка, тъй чисто послана, от такива тротуари, с таквизи алеи и с толкова наедно сбрани грамадни и с прекрасна архитектура, като че сега построени, частни и обществени здания. Като се спрете на площада между Царския театър, Градския съвет и парламента, пред учители, Накъдето и да се обърнете, се представлява до такава степен величествена и завършена картина, щото напразно би напрягали фантазията си да си представите нещо по-изящно в архитектурно-художествено отношение. Но, признавам се, Нью-Йоркският ми направи несравнено по-силно впечатление. R.I.N.Z.S.T.R.I.S.S.E. е една изящна, от мрамор изваяна хубавица, Бродуэй е една мила, а шаровете на дъгата облечена, вечно танцующа балерина. Окото ти не стига до края на улицата, тя тесне бледне е, сключва се в перспектива да изчезва към морето. С нищо не може да се сравни тази поразителна, като че бистро трептяща пастрина на улицата. По цялата улица на празно ще търсиш две здания еднакви. Разнообразни са те по архитектура, по широчина, по височина, по боя. Не само отделните здания, ами и фасадът на всяко магазин в едно и също здание е съвършено различен. Всякой домовладелец се старал тъй да си построи къщата, тъй да я украси, тъй да я нашари, че само тя да ти се хвърли в очи. А пък всякой търговец под едно и също здание се старае как по-оригинално да си украси фасада, щото и слепият да го види. Един, гледаш, издигнал здание на 8 етажа, украсил го с гранитни колонии и с разкошни стълби, но съседът му след малко издига на 12 етажа. Окрасява го с мраморни колонии и ще го измъже с светла боя. Щото и най разсеяният ще се огледа, ама конкуренцията няма граници, Виждаш, че трети съсед пуснал в областте един 15-етажен гигант, пък като голъснал с някоя кърваво-червена или ясно-пурпурова боя, тая вишваш на 20 км от Атлантическия океан. Иди, че не наемай магазин в таквази къща. И по всичките тези етажи лъщат всевъзможни надписи по стени, по балкони, по прозорци, над стрехите, че и над комините даже. Гледаш и ти се премрежват очите от тези гиздави колоси, пък като ти се спусне окото на улицата. Вавилон Ама че го оподобих и аз, колко са глупави, като си помислиш сериозно, тези сравнения с древността, като че някой пожар или друга грозна стихия е погнала жителите на триединния град. Обградила ги е и ги задръстила в тази улица с всичката им жива и нежива стока и те се мятат назад напред и търсят изход. Но и той сравнение не струва пет пари, от една страна е прекалено, а от друга, не отговаря на характера на движението. Никакви сравнения с пожари и други стихии си нямат мястото, особено като погледнеш с какво хладнокръвие чистокръвните янки са насядали вътре или пред магазините си, пък като се съблекли по жилетка или просто по резица, такато си дигнали нозете кой на прозорец, кой на други стол, кой на маса, па си захапали цигарите и хемпушат, хем час по като същински шопи, хем си четат дневните газети. А че минувал свят, че се сплъчкали хиляди коне и кола, че лети като мълния пожарната команда, хич не ще и да знае, пуши, свъка и чете. Стига толкова за Бродуей, и до утре да пиша, все едно, докдето не го видите и докдето не видите пристанището, няма никой път да имате ясно понятие за чудния Нью Йорк. Поменах пожарната команда и мястото му е да кажа, че страшно много пожари избухват в американските градове. Устройството на пожарните команди е достигнало до съвършенство, прислугата, конете и колата са във всякой момент на штрек. Не успее да долети тревожният сигнал, обучените коне се изправят на платформата. Кайшите падат на тях от плафона, закачат ги мигом помперите на колата и бяг, но при всичката бързина, с която се тича на помощ. Пак ще видите на много места от огромни здания останали само четири черни стени, а по някои места и тепоротени. Но американецът не мига, изгоряло му здание на 10 етажа, той разчиства почвата и вдига ново на 15 етажа. Много поздраво, много по-красно. Всичките здания, разбира се, са осигурени, осигурени са и хората, но за всеки случай на прозорците на хотелите и даже на частните къщи, понеже и те не се различават от хотели, са прикувани дълги въжета. Според разстоянието до земята и на стената ще прочетеш инструкция. Случай на пожар спусни въжето от прозореца и се спущай по него, благодарим за попечението. Аз, като прочетох това наставление в нашия хотел, изгледах въжето, па погледах и от прозореца надолу, там вместо двор или улица видях плоската стряха на друго вътрешно здание. Добре, ще се спусна до тази стряха, ами сетне. Може да е много гениално това приспособление с въжета, ала все си е по-добро да не става нужда от него. Аз се отвлякох. Нали бяхме се запътили да пием по една бира? Заведени нашият чичерон е в едно доста обширно и частичко помещение. Всичките маси бяха празни, ако и да нямаше 9 часа вечер. Но около буфета имаше постоянно движение, посетители дохождат, поръчат си бира или уиски, изпият, заплатят и се оттеглят мълчаливо. Слава богу, че тази пивница не беше чисто американска. Ато и ние нямаше да имаме удоволствието да се разположим около масата и със сладка приказка да си изпием по някоя чаша бира, а трябваше като онези неми. Хладни посетители, като че изкуствени, человекоподобни машини да се изправим при буфета, както у нас правят хъсъл и мълчаливо да си изпразним чашите. В пивниците, съдържани от американци, няма места за сядание, всяка консумация става пред буфета, там са наслагани всевъзможни закуски на разположението на посетителите безплатно. Ако си с дебелички очи, можеш да изпиеш само една бира, а да се нахраниш хубавичко с закуски и ще правиш тази економия до тогава, докато един ден стопанинът не те улови заяката и ти помогне да изфръкнеш из вратата. За наше щастие стопанинът на тази пивница беше немец, не успял още да се американизира. Ние забелязахме, че разни хора дохождат, пият и си отиват, но един от тях постоянно стърчеше при буфета и все си сръбва по чаша и се вслушва в нашия разговор. По едно време дойде да го повика едно момиче, той измъмри нещо по-английски, па прибави, иди си, бога той нарочно пусна тия думи като въдица, за която нието такси се закачихме. Вие сте сърбин. Попита го докторът. Ест, сърбин, и ви сте сърби. Полюбопитствува той крайно зарадван. Българи сме. Све едно, ще се усърби, ще се обугари, брача словени. И без да чака покана, той седна при нас като подаде картичката си. Оказа се, че е банатски сърбин, Неделкович, след дълги скитания по Европа дошел в Нью Йорк преди 14 години, Кожухарин, женен за немка. Засмян до да уши от радост, че се срещнал с брача, той не знаеше как да изкаже удоволствието си. Преди всичко залови се да черпи. Разказа си на две на три биографията, спомняше си епизоди от живота, особено от детинството. 14 години, уверяваше ни той, не бил продумал по-сръбски, Та да сега като че искаше да се наприказва за цели 14 години. Не му млъкнаха устата. И на всяка фраза питаше дали вярно се изразява, проверяваше се дали не е забравил родния си език. Цял рой впечатления, които са спали толкова години покрити с нови впечатления, сега се пробудиха и забръмчаха през устните му. Спомни си той за разни обичаи, обреди, сватби, почна да проверява дали не е забравил молитвите по-славянски, За 15 сетне Христос воскресе, за крайно удивление на посещавшите пивницата американци. Стопанинът, едър, красив, до висша степен добродушен и вечно засмян баварец, и жена му, една пълна, бяла саксонка, преситени от желязната студенина на американците, възхитиха се от сантименталностите на доволния до блаженство Байне Делкович и с позволение се присъединиха на нашата маса, която любезната госпожа затрупа с всевъзможни закуски. България, Сърбия, Бавария и Саксония си подадоха ръце, за да отразят с общи сили американския егоизъм и студенина. И победиха. Както Неделкович, тъй баварецът са вече американски граждани. Те са откъснати от отечествената си почва и виждаш, че искрено, с гордост, се наричат американци. На бившето си отечество гледат като на нещо останало някъде там, далече, в мъглата. Интересите на щата и на града Нью Йорк са и техни интереси. Те винаги четат газети и са постоянно в течението на американските работи, като не забравят и Европа. Аз се убедих, че за байне Дълковича не е безизвестно какво се върши и в нашия забравен край. Когато той, като демократ, ни се хвареше с победата над республиканците, чрез избирането на Клевеленда за президент, и аз го питах на какво мнение е за последния, той с най-голяма откровеност ми каза, че, Клевеленд е добър човек, ама ние държавни муж, он е будала, очете да ви дадем Клевеленда, па да узмем ваше таем Па он да додже Овде, па да увати за руке ове американи. Благодарим за комплимента. Аз почнах да изказвам своето възхищение от американската свобода, равноправие, от държавното им устройство, от общинското им самоуправление, от всичкото и, което ме е възхищавало при четението книжки за Америка, но бай неделкович ме обляса студена водица, като захвана пък той да ми разправя, че, Овде е таква велика корупция, що е нигде нема, у вас, у Европи. Луди се у императори. Овде е злато император, кои има навише злата, он има навише силе. Парица е царица, како кажа у нас. Тази е най-благодарната тема за американците, както за устното, така и за печатното слово. Велика корупция, повтаряше Бай Неделкович, като ни сочеше на раните, които раздира в обществения организъм на Съединените щати жаждата за злато. Разправи ни той за подкупността на администрацията, на общинските власти. За громадните злоупотребления с предприятията и обществените постройки. Злато можеш купити и самок президента. В течение на тези разкази, които ме смутиха и ме накараха да се замисля. Докторът ме гледаше под очилата си с една язвителна емефистофелска усмивка, като че искаше да ми каже: Е, как си? Чуваш ли? Видя ли, че и в Америка е същото? Ох, хич не ми изгряваше сърцето той, и в Америка е същото. Неделя! След изобилната и извън пътя безкусната закуска в хотела ние, без да се отбиваме в салоните, излязохме на Бродвей, запушихме цигарите си и се опътихме към пристанището. Вчера задрастени и раздвижени като мравоняк, днес улиците бяха съвършено пусти, като че целият ню Йорк бе измрял през нощта. Зад нас гръмна една камбана, след нея зазвучаха и други няколко камбани с разни тонове, но така скомбинирани, щото образуваха една възвишена, трогателна божествена песен. И като че чуваш даже думите на тази чудна песен, като че те моли, тегли към храма Божи, аз, като не бях чувал нищо подобно и като отчаян любител на всяка хармония, спрях се като замаян, Докъдето престанаха камбаните и замря в небесата последният звук. И си помислих, че и у нас приглашават благочестилите християни на молитва с разнозвучни камбани, но като ги задръгне някой крисарин, ще ти покърти ухото такава грамотелица. Щото ще почнеш да мориш Бога да го вразуми и му прати изцеление от беснувание. Ние вървяхме из безлюдни и бродуе и до самото пристанище и изяпахме наляво и надясно красивите и грамадни домове. Само параходите, железниците и трамваите не преставаха да бушуват. Възползвани от пустотата на улиците, на пресечението на които стърчаха само внушителните полисмени, ние обиколихме безцелно сума квартали и попаднахме случайно в една улица, пълна с банкови учреждения. Всякой дом от тази улица може да засрами който щете дворец в Европа. Внушителни, дявол да ги вземе, палати. Вдъхват ти респект и доверие тези колосални мраморни стени. Без да видиш, ще вярваш, че между тях се гнездят незлатни мечти, а мицели гори от злато. Ето и станцията на Беруклинския мост. Два трена с електрически мотори се хлъзгат като сновалки по този мост от единия бряг до другия, от Нью Йорк до Бруклин. Нью къщи са много високи. Но мостът е още по-висок. Ние се изкачихме по една стълба, влязохме в трена и току захвърчахме над необозримия хаос от плоски еднообразни стрехи, сетне блесна на каналът. Осеян с параходчета, после пак море от стрехи. Стоп! Бруклин! Едно слънце пекнало, ще ти се пръсне главата. Ами благодарение, че видяхме една аптека, та се поразхладихме. В Америка, като всичко наопаки, та и аптеките. Искаш ли сода, лимонада, трябват ли ти все възможни сиропи и шербети, в аптеката, марки Поштенски, отворени писма, в аптеката, яйца искаш ли, и яйца има, и четки за обуща, и KSAISC и, и Anchor. Сега да се върнем на Бродуэй, да се качим на трамвая и да идем в Централния парк. При входа на парка Мнозина Чичарони, трябвало би да кажа Мнозина, Гайди, ни предлагат услугите си. Нямаме нужда. Ние изучихме плана на града още в океана, и освен това цял поток народ се движи към вътрешността на огромния парк и ние ще вървим с народа. Всичките алеи на парка са покрити с асфалт. Особено старание за украшението му не се забелязва, повечето от дърветата са оставени на воля Божия. При завоя на една алея се отвори една площ, на която са установени карусели и люлки за деца. Между дребните деца се забелязваха сам там полюлките, люлките, дечица, около на едно 4-1-5 годинки. Понататък, на една широка кръгла поляна, няколко групи играеха крикет, а около играчите насядали по тревата хиляди хора. Интересно е, че на всяка крачка и салеите ще срещнеш надписи, Keep Грейс. пазете тревата, тези надписи ги има и по таквизи места, гдето нито е растла, нито ще расте трева, а пък в празничен ден именно там, гдето има най-хубава трева, най-много тъпче публиката. Видяхме големия обелиск. Какво да му гледаш на обелиска? Не разбираш и му. То само англичанинът е способен да зяпа три часа на един камък, без да разбира нещо, но само защото в гида този камък е отбелязан като старина или рядкост. Разгледахме и новия музей. Между другите ценни рядкости най-много ми обърна вниманието богатството на египетски мумии, изложени не като в някои европейски музеи. Или съвсем заковани, или разтворени празни ковчези. Тук гледаш една мумия съвсем закована, всички надписи и украшения, до нея виждаш ковчега откован и разтворен, а вътре цяла обвита с навосъчен плат мумия, под този плат едва личат отделните части на тялото. Понататък горната обвивка е снета и тялото остава обвито с дни прогнили, но оцелели още парцали, тук вече познаваш носа, брадицата, сганатите ръце, нозете. Сетне съвършено открито по спечено тяло, което е дишало преди 3000 години. Ето къде си спомняш хамлетовия монолог над черепите. Но мене друго наблюдение ме още повече порази, като гледах разкритите мумии, взрях се в платовете, с които те са обвити, разгледах внимателно и други окачени около мумиите платове как са тъкани, с какви шарки са шити и как са разпределени цветовете. За крайно съжаление се убедих, че в такачното изкуство ние, българите, едва сме достигнали туи, което са имали египтяните преди 3000 години. За едно още по-поразително сходство между самобитната ни индустрия и на друго едно племе аз ще упомена при кратките си бележки за изложението в Чикаго. не посетихме менажерията. Един специалист-зоолог може да намери тук някой рядък специмент между множеството птици и маймуни, но ние извлякохме заключение, че Нью-Йоркският зоологически парк е още твърде млад и остава много да се желае за комплектирането му. В парка има едно малко езеро, като казвам, малко, не трябва да се разбира, че е по-малко от Софийското, при Орловия мост, по което младите янки се надпреварват с лодки, по-елегантни и по-пригодни за целта, отколкото са смешните корита на Софийското езеро. Към края на едни сенчасти алеи беше се струпал няколко хиляди души народ при един павилон, в който свиреше доста пълен оркестър. Между всичката тази сгън аз не видях ни един мъж, ни една жена лошо облечени. Повечето бяха дребни търговци и работници, но всичките и чисто пременени, както у нас рядко се обличат най-добрите търговци на големи празници, а жените и особено момите, те даже с претенции на изящност, само че не им прилича. Миловидни моми доста, но красива ни една, те са тънки, нежни, бледникави, дълборики, всички почти носеха гладени ризи, препасени с колани, с което прикриват и без това бедните си форми. Казват, че нюйоркските моми били кокетни. В какво им се състои кокетството, Господ ги знае. Види се, американците им разбират. Аз не го разбрах, както не разбирам в какво се проявява нежността между някои породи животни. Гледаш две животни, виждат се, срещнат се, без да чуеш някой нежен звук или да видиш някое нежно движение, или да забележиш някое приятно изменение в образите им, току видиш, заобикулят се, погледат се и хоп. С приятели ли се? Аз не намерих някоя разлика и в срещата на американец с американка, срещнат се, мъжът излае нещо с дебел глас, жената излае стънък и не трепва ни един мускул на лицата им. Че ако това е кокетство, тогава какво да речем за парижанките. Наистина, свободни са американките, но тази свобода, проявена в облеклото им, в маниерите, в походката им, бие в очите на някак някакси странно, а пък като погледнеш и физиономиите им, не знаеш какво да мислиш. Във всеки случай. Аз при прав поглед не бях в състояние да реша тия групи муми, които срещахме в парка, почтени момичета ли са, или от онези муми, и по-скоро би ги причислил към последните, ако не виждах, че те се въртят около техните майки, бащи, братя. Жената там се ползува с голямо уважение. Отношенията на мъжете към жените представляват някакъв си печален остатък от рицарските отношения към нежната, беззащитна жена. Но сегашната американка счита, че има неотемнимо право на непременно уважение от страна на всяко мъж, тя вече не се старае с нежност. С женственост да заслужва при всяко и даден случай действителното уважение на мъжа, а реализира даже намръщено своето право на уважение. Опитай се да не отстъпиш веднага място във вагон, в параход, в трамвай, в омнибус на някоя американка, тя е готова да те стрелне с очи и даже да израмжи нещо под носа си. Е, друго нещо е европейката. При такъв един случай, колкото ти и да си недогадлив и нелюбезен, тя само като те погледне с този ясен, сдържано умиляещ и нежно укоряющ поглед, не място да и кратко отстъпиш, ами и на ръце да я носиш. Кой да му се надява? В понеделник, след закуската, мистер Неделкович си напусна работата и тръгна с нас уж да ни запознае с града. Качихме се на един висок дървен мост, който обикаля почти целия ню Йорк и по който постоянно снуват тренове, Влязохме в един от тях и зафучахме над улиците, над главите на пешеходите, а по някои места и над стрехите. Разбира се, нищо не можехме да видим. Завъртяха се пред очите ни, като в страбоскоп, горните етажи на зданията, безконечните прави улици, мяркаха се широки площади, растилаха се под нас паркове и пак здания, и пак улици. И всичко се смесваше с дима и писъка на локомотивите и с никому ненужните указания и обяснения на байне Дълковича. Но сам там в разтворените прозорци на горните етажи все пак можеха да се забележат неглижетата на нью-йоркските обитателки, изтегнати до прозорците на раздвижени балансуари и с газети в ръце. След цял час подобно хвърчение, което ми напомняше разходката с хромия дявол, ние се спряхме при главния резервуар на нью-йоркската вода. Дъното на резервуара не изглеждаше да е от първостепенна на чистота, зато и водата им мирише на гнила белнарска вода. Ние сме на една височина, от която нищо не може да се види. От тук се качихме на трамвай и бай неделкович ни заведе в една градина, в която не бяха още изчистили остатъците от вчерашната голяла публика. Той ни препоръча да си подкрепим тук силите с закуска, което ние не закъсняхме да изпълним. При слизанието към станцията, от трябваше да тръгнем за нашия хотел, ние видяхме железнопътните линии, по които тази вечер ще пътуваме за Чикаго. Но това ли е Хадса Ривър? Това ли е американският трейн? Под нас се извиваше една трънясала по крайщата река, по която плаваха повече от ломаци и нечистоти, отколкото варки и параходи. Навръщане нищо особено не се хвърли в очите ни. Не ми извиза от ума само следната среща, като слизахме към реката по една каменна стълба, видях насядали на стъпалата няколко деца, които деляха и трупаха в шапките си зелени ябълки. За няколко цента те ни препълниха шепите със своята плячка, но аз взех само няколко ябълки. Не изминахме много, и насреща ни се качеше едно американско семейство, между което една мома, доста хубавинка, се обръща към мене, като че се познаваме кой знае от кога. Не яща тези ябълки, мам. Ще се разболеете, тази простота ме подкупи малко в полза на американките, при всичко, че в Европа подобно обръщение на мома към непознат мъж би се счело за предизвикване. Като се разплащахме с хотела, поискаха ни за файтона, който ни доведе от станцията, 5 долара. 27 лева за един кратък курс. Това беше очевидна експлоатация, понеже, като видяха, че ние не сме склонни да платим такавази цена, слязоха на 3 долара, а пък от хотела до железнопътната станция, която беше много по-далеч, платахме само 2 долара. Като не бяхме се снабдили с долари, ние се разплащахме с европейско злато и интересно е, че касиерът приемаше охотно само Наполеондорите. Австрийските 20 франка ги измиташе презрително назад като че не злато, а ми смет му даваме. На станцията пристигнахме съвсем по-американски, едва една минута преди тръгването на трена. Вагоните на Orient Express напомнят американските вагони, само че последните трябва да са по-дълги, по-широки и по-високи. Те са дълги 70 фута и широки 10 фута и във всякой вагон има 76 удобни седалища, по двама пътника на канапе, но тъй като обикновено във вагона няма повече от 30 пътника. То всякой един може да разполага с цяло кадифено канапе. Ние, ако и да не пътувахме с слипинкар, спяхме си богато в обикновените първокласни пасаджер коч. В бързите тренове има вагони само от ай-клас, а за една по-голяма плата може да се пътува с спалните вагони, които са сравнително по-разкошно наредени и вечер се превръщат в прекрасна спалня. С доста широки и удобни регла. Във всякой от тия тренове има особни салони за пушение, за ядение. Още по-разкошни, по-удобни, но и по-скъпи са полмаските и вагнерските вагони, те са приспособени за пътувания с всички удобства. В тях има DRAW INZR салон с богати кресла за всякой пътник. Buffet and Cafe Car, бюфет и кафене, в което можеш свободно да пушиш и да четеш. Sleeping Car, спални вагони, compartment car, отделни елегантни кабини. данин Car, ресторант с прекрасни сервизи и разнообразно меню. Observation Car. Разкушен вагон с големи прозорци, с богати драперии, който се прикачва в края на трена и от който може да се наблюдава. Както от отворената платформа на парахода, private car, частни вагони, снабдени с всички удобства за богати семейства, сетне в трена има вани, берберница, книжарница и какво не щеш. Във всякой вагон има по два ватерклозети за мъже и жени. Също във всякой вагон има по два резервуара с чиста, ледена вода за пиение. Минуването от един вагон в други е много удобно. Външните платформи на вагоните така се прилепяват, щото не сещаш, че минуваш в други вагон. Толкова повече като разстоянието между два вагона се затваря с полустъклени врата. Вратата между вагоните стоят повече отворени и вечер. При силно осветление, виждаш вътрешността на два-три вагона наред, като че един салон 50-60 метра дължина. И виждаш американците във всевъзможни пози, с газети в ръце като че са се заклели да не продумват ни една дума, само се стараят как по-свободно и по-удобно да си прострат или дигнат нозете. Във вагоните за пушение са поставени почти пред всяко и пътник със съди за плюение. Американците, когато пушат, много често и много безобразно плюят, а особено тия, които дъвчат тютюня, както е облегнат на канапето, без да си изменява позата, дъвче, дъвче. Напълнят му се раздразнените от никотина уста с селюни, че като цвъкне между устните си една жълта гносотия, та да ти се превърне стомахът, и хичне ще и да знае, че около него има хора. До Албани, главният град на Нью-Йоркския щат, ние вървяхме все и брега на Худзуновата река, но, за съжаление, не можахме да се насладим от природните красоти, окръжающи нашия път, понеже го минахме нощем. Наистина, лунната светлина беше посребрила повърхността на реката. Ние виждахме облите силуети на хълмистите брегове, Блещукаха множество светлинки в прибрежните градовце, мяркаха се товарни параходчета. Блеснаха сам там и триетажни параходи, потънали в светлина, като бални салони, но пак не можем да кажем, че видяхме Хаца Ривър и ще вярваме на американците, че тази река е Американският Рейн. Във всякой случай, от той, което при лунната светлина можах да забележа, правя заключение, че едва ли названието на Худзуновата река, Американски Рейн, е по-претенциозно. Отколкото би било названието на Рейнския водопад, Европейска Ниагара. Ниагара! Дай Боже всеки му да изпита такива блажени чувствования, каквито аз изпитах, като наближавахме Ниагарския водопад. А още повече, когато блесна с всичкото си величие пред очите ми това чудо на природата. Един час преди да стигнем с Пенсън Бридж, станцията до водопадите, кондукторът ни предложи купони за фиакри, с които в продължение на 4 часа ще се разхождаме за да изгледаме водопадите от всичките главни пунктове. За това удоволствие му заплатихме 6 долара. Щом стигнахме на станцията, предадохме на съхранение ръчните си багажи, качихме се в едно широко купе и потегихме. Не съм любил и не зная какво сеща човек, като му предстои след дълго отсъствие да се срещне с предмета на своята любов, какво чувствува той при първото произношение на взаимност. Не съм се женил и не зная какво сеща момъкът, като отива под венчилото или като пристъпва прага на новия живот. Но зная, че когато нашият файтон потегли към водопадите, мене ме обхвана до такава степен нервозно вълнение и нетърпелива жажда, щото, ако в този момент се отвориха небесата и света Петър ме повикаше да ми отвори вратата на рая, аз би му извикал, махни се с твоя рай. Остави ме да видя Ниагара, Ниагара, която е възбуждала въображението ми от детинство и за която само съм облажавал щастливците, като не съм допускал и мисъл, че ще я видя някой път. Ния Гара, чудната игра на природата, която привлича хиляди европейци в новия свят, ето я пред мене. Колялата на нашето попене ще успеят да се обърнат и сто пъти, и пред очите ми ще предстане картината, дали в един от хилядите варианти, каквито трепетно рисуваше въображението ми. Ние вървим по една закривена алея. Пред нас и след нас тържествено, плавно, като че под такт на музика, се движат с кола и пеши пристигналите от далечни ще любители на природните красоти. Някои пристигнали по-рано връщат се вече. Щастливци! Те са видели вече Ниагара. Ионази 80-годишна бабичка, която едва пристъпва, поддържана от внуците си, и тя дошла да види и видяла вече чудесните водопади, това е било, види се, последното и кратко желание. Тя го постигна и сега спокойно ще се прости с живота. Чуваме глухото бунтение на падащата грамада вода. Между дървесата заблещукаха запенените кадърци на текущата по наклон на камениста плоскост вода. Минуваме един мост. Реката около стотина метра широчина блесна пред нас, запенена и буйно устремена, между хиляди камъни, към пропаста, пред която се издига една грива от разбита млечна пяна и изчезва. Насреща виждаме един бряг, който съвсем отвесно се губи в дълбочината. Това е Канада. Виждат се хотели, живописни вили, пръснати сам там около разкошния парк на Виктория. Ние кривнахме и селеята и всичко се загуби, усилва се само подземното бомтение. Колата спряха. Слязохме и по указанието на возача, тръгнахме и с една пътека между дърветата. Откри се пак канадският бряг зад пропаста. Ние виждаме вече дъното на този бряг, ето и водата, мътнозелена, изиграла си вече ролята, уморена, но още запенена. Отива ли ниво на почивка към водоврата. Гърмат пред нас до толкова се усилва, щото, за да се чуем, ние викаме. Няколко стълби надолу, една каменна полукръгла ограда и Ниагарският водопад. Ето го. Много минути се изминаха, докъдето ние се свестихме. Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина. не невъзхищение, не. Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излека бледни и като че изтръпнали. Като че не пред Божие, а пред самия Бог те бяха изправени. Който може, нека опише тази картина, който може, нека я фотографира, нека я нарисува. Аз не мога. От мястото, гдето стоим сега, виждаме в общи черти следното, зад каменната ограда, над която сме се надвели, наляво падат буйника драви снопове разпенена вода и се губят на стотина метра долу. В една кипяща пенлива маса, от която се възнася силно бунтение, воден алмазен прах изхвърга тази кипяща маса. Този прах по понависоко се разрядява, превръща се в прозрачна пара и слънчевите лучи. Като се преломяват в нея, образуват полукръгла небесна дъга, двата краища на която са натопени в разбитата и омаломощена вода, която скача от водопадите и напълня цялата пропаст на около 2 км дължина и половин км широчина. Тази падаща вода, която е долявата ни страна, е отцепена от общата маса на американския водопад с една малка скала, зад която се устремява в бездната още по-бойна маса, в стотина метра широчина. Погледнат от среща, от канадския бряг, този водопад изглежда като трептяща маса от кадрави пяна, между които ричат светлозелените ивици на неразбитата вода. Зад този водопад е островът на трите сестри, откъдето се вижда на голямо разстояние водата, която припка между камъните и полуразпенена предварително, устремява се в хаоса на канадския водопад. Наречен водопад на конската подкова. Ето бде е чудото на Ниагара. На повече от 200 метра широчина, върху една полукръгла в длъбната скала, с форма на конска подкова в средата. Пада непрекъсната маса от ослепително блестяща пяна, на стотина метра дълбочина. Долу, ад. Нещо ври, кипи, безнува се, гърми, като че потръсва цялата околност. Снопове пяна се мятат като фонтани нагоре. Воден прах обсипва целият водопад и над него ти виждаш ясно как се възнася към небесата водната пара, и пред очите ти се образуват облаци, които колкото понависоко, толкова по се сгъстяват и като че се вкаменяват над водопада. Как ви ще изглежда това в светла лунна нощ? Долу обикарят няколко параходчета. Горките! Какви нещастни, колко мизернички изглеждат те пред разпенените от им гиганти! Пътникът слизат долу или по стръмните пътеки, или с подемни машини. На Насрещния бряг се минува по висящите мостове. Отвред ти предлагат фотографиите на NIAGRAFALLS, на Ягера Фолс, както го изговарят американците. Сума фотографии предлагат услугите си да те снемат на скалите под водопадите, за спомен. Ние не се снехме, понеже един от нас приведе против това типичния български аргумент, кой знае колко ще ни обедят. Четири часа се изминаха като четири минути. Доколко бяхме замаяни от величието и прелестите на Ниягарските водопади, се вижда от следния комичен случай. Близо при острова на Трите сестри седнахме да си починем на една скамейка. Всичките дървета наоколо бяха изписани и изрязани с имената на посетителите. На скамейката беше изрязано, между другите, името да – Анев. Аз показах на доктора това име и му казвам на шега – Явиш, докторе? Димитър Анев, где си изрязал името, наистина, подзе докторът, той е, Димитър. Где не е ходил този човек, горкият и пара? Ти шегуваш ли се, докторе, защо да се шегувам? Той е много ръшкал из Европа, ехей, съвземи се, докторе, къде сме ние сега, каза Филарет. О, добре каиш бе, аз забравих, че сме в Америка, ама че работа, хе-хе-хе, разходихме се и самите градовце с Пенсън Бридж и Ниагара. Потънали между парковете, тези градовце са построени от чистички, повече дървени, летни къщички, с малки градинки пред всяка къща. Казвам, къщички, в американски смисъл, понеже повечето бяха само на три етажа. Нашият водач, за да си съставим пълно понятие за Ниагара, води ни още на едно място, гдето от една височина ни показваха нещо долу във водата, разправяха ни с думи, с мимика, но ние нищо не разбирахме. Досетихме се, че искат да ни покажат едно място, гдето се върти водата. Е, море ви се, после водопадите да ти показват някакъв си водоврат. Разбрахме най-сетне каква е работата. Те водят тук жемиите пътници и под предлог, че им показват някое чудо на природата, почти на сила ще ти тикнат някой албум в ръката срещу 2-3 долара. Тези албуми ги продават млади момичета. Впрочем, ние не ги зачудихме с галантност. Освен дето цели 4 часа се на водопадите. Но нашия трен, след като мина с Пенсън Бридж и обиколи парка на Виктория, спря се насред пътя на едно възвишено място, Фалзвю. И там пътниците слязоха от вагоните и още пет минути се наслаждаваха от величествената картина. От тук се виждаха всичките водопади. Прощавай, Ниагара. Много е кръг животът, за да имам надежда още веднъж да те видя. Абе не се знае. Здраве да е, па и берекет. Ами... Изпища нашият локомотив, потегли тренът, завъртя се околността, завъртя се гората и покри водопадите. Захвърчахме и с монотонната Канада. Сума градовце се премрежваха из ни, но в тях само локалните тренове се спират, а нашият бърз трен ги удостояваше само с едно поздравление с пищелката и бързаше да избегне дима на фабриките им. Село в европейски смисъл аз не можах да забележа изпътя нито в Канада, нито в щатите, които пресякохме. Или ще видиш градовце? Оредени с правилни улици, с газово или електрическо осветление, с 3-4 етажни домове, с трамвай, с мрежа железници и множество фабрични тръби, или отделни ферми. Или сега заселени, на прясна и сечена гора, отделни колитки, обитателите на които си пробиват път с ралото. Но едва успеят да се заселят няколко къщи, ето ти изниква фабрична тръба и, то видиш, тихото земледелческо поселение се обърнало на задимен индустриален градец. Земеделческа Америка не можах да видя, тя е по на юг. Но зато и пък от фабрики и железници, аман. Ние правим от ню Йорк до Чикаго 1600 км път и по целия път има най-малко по две линии релси. На всеки 5 минути ще изфучи или отляво, или отясно някой трен. И какви тренове? От 30, от 40, от 50 вагона. И какви вагони? Това форма на големи кола, това форма на бъчви тук като кафези. И всичко това не отива баласт да носи, а е задръстено със стоки. Особено впечатление прави това бясно движение нощно време. Освен сигналните свирки, на всякой локомотив има камбана, която през нощта почти постоянно равномерно бие. Ти чуваш мерните удари на камбаните, които напомнят начина, по който у нас възвестяват часа на погребението, и ежеминутно се стряскаш от треновете, които един от съм, други от там, трети над главата ти. По мостовете, като че дръщат в нашия трен и мигом изчезват в мрака, едва успяваш да чуеш еднъж само удара на камбаните. И туй деня и нощта, всеки божи ден, стъмни се. Ние седим с филарета в салона за пушение и си беседваме. Тренът лети. По едно време през прозорците блесна електрическа лампа, друга, трета, цели стотини наведнъж. Ние сме в един голям град. Шум, писък, камбани... Треновережат по всички направления и мигвам всичко отихва. Чей коса! Гледам през прозореца, тренът ни посред една широка река, бреговете заедно с електрическите фенери се въртят. Значи, ние се движим. Как, по водата? Отварям прозореца, надниквам и гледам един машинист, спокойно си пуши лулата под прозореца, значи, ние стоим. Не, не стоим, целият град се върти пред очите ни. Погледвам през отсрещния прозорец на вагона, виждам един трен с пасажери, които бяха в другия вагон на нашия трен. WHATS The Matter Твърде просто. Нашият трен, както върви, посмалява хода си, разделя се на две, влиза върху един параход с два реда релси и този параход ни кара на отсрещния бряг. Този град беше Детройт. Втори град, тъй осветлен с електричество, аз не видях. Утре рано сме в Чикаго. Ние предварително знаем на коя станция ще спрем, в кой хотел ще слезем и где се намират те по плана и сутринта, когато кондукторът извика, станция на 27-ма улица, ние знаехме, че тази е нашата станция, и слязохме с чамаданите в ръка. Разгърнахме плана и се опътихме и с улиците с чантите, кривнахме наляво, надясно, докъдето съвсем забъркахме пътя, но една пътеводна звезда блесна на срещната страна на улицата. Тази звезда беше едно заведение с лаконически надпис, с нарбир. Тука има немци, ще можем да се разправим. И наистина, след 20 минути ние излязохме от той спасително учреждение и по указанието на Стопанина му позванихме в една къща от среща. Там ни посрещна една стара немка и ние условихме у нея една стая, другите бяха заети, за 8 дена да платим 9 долара. Поефтино от Котловица. Без да почиваме, ние тръгнахме към изложението, като решихме, че няма да се отбиваме, докато не намерим в българския отдел години Шопова, нашия представител. За вход на изложението се плаща по половина долар. Минахме край цял ред красиви и богато наредени павилони на отделните щати, пресякохме, за да се кратим пътя, галериите на изящните изкуства, изминахме южноамериканските павилони. прерязахме рибното заведение, избиколихме зданието на правителството и влязохме в колосалното здание на мануфактурата и свободните изкуства. Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион. Той беше доста голям, нали? А пък в двореца на мануфактурата в Чикагското изложение може да се помести не само цялото наше първо Пловдивско-българско изложение, но могат да се настанят и всички жители на втората българска сторица, заедно с всичката им по къщина, па и с живата стока отгоре. Той е 1687 на 787 фута. Или 1327669 квадратни фута, който обича. Нека му прави сметка на квадратни метри. Аз нямам време. Тази постройка изглежда отвън масивна, звар помазана. Отстраните има колочади, Стените са украсени с орнаменти. Стряхата е железен свод, покрит със стъкла. А вътре в този гигант са построени стотини павилиони американски, европейски, азиатски и други. Имах аз да очаквате да ви описвам всякой павилион отделно. А питате ли, успях ли аз да ги зърна сам всичките? Ние дадохме дума да не се спираме. Вървим по средата, за да не се заблудим и с този лабиринт. Пред очите ни се изреждат един от други по-красивите павильони на Астрия, Германия, Англия, Франция, Белгия, Русия. Понатата кричи една мавританска колонада с тъмни сводове, цяла алхамбра. На едно място видяхме знаме с нашенски триколор, тичаме към него, оказа се мексикански павильон, след не минахме Япония, Китай. Персия, сетне над една тъмна и тясна уличка, видяхме увиснало турското знаме. Минахме и него, и ето ни пред едно Дюкянче, над което се развява, не се развява, защото вътре в зданието няма вятър, българският триколор. На първи план в Той Дюкенче личат две красиви витрини с розово масло. На средата, по цялата дължина, има стъклени шкафове, напълнени с разни платна, преимуществено врачански, между платната, ако се взреш внимателно. Ще забележиш няколко бутилки с някакви течности и ако си любопитен, ще ти кажат, че това са нашите славни вина и ракии. Цялото помещение е доста мило декорирано с килими и части от костюми. Виждаш мобилите от нашенска материя на Ив. Беруха и сия от София. На дъното, от дясна страна, в един стъклен шкаф, до който не досяга твърде електрическата светлина. С която цял ден се осветлява, понеже е тъмно, нашето дюкянче, са наблъскани разни кутии из тютюн и папируси. Посетителят може да ги забележи по-скоро с обоняние, отколкото със зрението си. Виждаш една вощчена фигура, облечена като селска булка, друга, като шоп, трета представлява един майор в пълна парадна форма. На бюрото на години Шопова е закачена картата на България. И добре, че има карта, инак любопитните американки хич не могат да се досетят от излиза розовото масло. Г. Шопов, винаги любезен, постоянно им преподава география по картата, като почва уроците си от цари град, инак не могат да разберат, и води с бастуна си до Едрене, не прескочи до нашата столица, сетне обиколи с бастуна си границите на България и се спре в розовата долина, която той за по-голям ефект е прекръстил на, тъй наречения земен рай. Американките, жадни за знания, зяпнали го в устата и на всяка минута повтарят, о, oh, yes. О, oh, yes, орайт. Right. Аз съм се навел до бюрото и си закривам лицето с един български вестник, и си мисля: Господи, дано американките не поморят години Шопова да им преведе нещо от нашия вестник. За да се запознаят по-добре с нашата татковина във вестника, който държах в ръцете си се разправяше подробно за някакви Абички и Салаши, и не знам за какви си Емихалакеви възпитаници. Любопитството на американките би поставило в трудно положение нашия представител. Да преведеш на английските квизи технически изражения, не е лесна работа. Абичка ще го преведе на английски код. Салаш, да речем, ще го преведе Форист. Емихалакеви възпитаници, м i c h a l Pupils. Е добре, ама какво ще излезе от това? Американките ще си го обяснят по следующия начин. В България има един педагог, наречен Михалаки, на този педагог са поверени неколци на възпитаници, Pupols, за възпитанието на които той им устройва хигиенически разходки и салашите, Форист, но за да не настинат, те носят със себе си абички, Коц. И ще се хвалят тези американки на приятелките си, че са чели български педагогически журнали и са запознати с системата на възпитанието в тази далечна страна. При години Шопова имаше трима четворица помощници, които криволяво удовлетворяват любопитството на посетителите. Американките много се вглеждат в нашия майор. Пипат му еполетите, разглеждат декорациите му, жълтите копчета, червените ширити, повдигат мундира. Те, горките, не виждат офицери, любопитни. И нашите им разправят, че ние имаме силна армия, о, oh, йес, yes. че победоносна война издържахме. О, oh, ес, yes, че в случай на война ние 200 000 души можем да турим на крак? О, oh, yes. О, oh, ес! Yes. Той са офицерите, а тези ли са гражданите и гражданките ви? Любопитствуват посетителите, като оказват с очи на Шопа и на булката. Те не знаят различие в костюма на гражданин и седенин. Грд Шопов се показа крайно любезен към нас. Той ни даде общи указания за любопитните места в изложението, сам ни придружи из целия Midway Плейзънс и тука, в турското село, ни убости с обед. Но вие не знаете какво нещо е Мидуей Плейзънс. Слушайте, като продължение от Всемирното изложение и като необходимо допълнение, построен е един, да го наречем, Панаир, около 3, чакайте да не сбъркам. Километра надлъж. В този Панаир ще видите целия свят. Той е най-любимото място на американските посетители. От сутрина до 11 часа вечерта, когато се затваря изложението, тук е препълнено с хора от всичките части на земното кълбо. Отхода още виждаш една дълга улица, пълна с посетители, а от двете страни на улицата всевъзможни любопитни и увеселителни заведения и цели села от всичките части на света. Шум, вик, музики, тъпани, зурли, даарета, зилове, чалми, шалвари, цилиндри, кринолини... Постанели, силяхлъци, Американци, Негри, Европейци, Китайци, Японци, Дахумейци, островитени, Лапланци и нашия суфийски гражданин будини Айвазиан, с неговата в туркомавритански стил барака. Чакайте! Преди да се задълбаем с midway Плейзанс, да се поспрем при бай Айвазиана. И Будини Йовчев е тука. Той познава слабостите на американците. Знае добре английски и помага на години Айвазиана да разхвалва и разпродава, бългириан Киориасатис. Това е и надписът над павилиона. На първи план около бараката са изправени манекени, облечени в шопски мъжки и женски костюми. От двете страни на входа има джамлъци с всевъзможни стари и нови монети, с марки и карти. На другите две страни, които също са отворени, разложено е всичко, което Айвазиан е могъл да накупи от нашите селянки в течение на няколко години шити пешкири, кърпички, чорапи, лапчуни, обици, чепрази, пръстени и стотини дрънкала, с които се кичат селянките. Вътре бараката е декорирана с килими, по които са укачени гайди, кавали, тамбури, баклици, рогове, кастери, арестански кесии и на дъното една вощчена фигура, облечена като булка. Накичена с цял арсенал монети и металически украшения, са замрежено от косици лице и с огромно чемширено ветрило около главата. А от двете страни на булката, на стената, са закачени портретите на българския княз, на президент-министъра и на военния министър. Айвазиан седи на касата и поглежда недоверчиво, подвежди, любопитните посетители. До една маса в Кьошето седи по турски върху съндък, послански лим, някой си българин, ганюсомов, сантерия, с широк червен пояс и безконечни сини шалвари и пуши цигара с едно дълго, черно, сентар на края, цигаре. Пред него на масата са разложени няколко тъмносини алдазли и мускали, от които половината празни, останалите напълнени терше. Г. Йовчев и още един помощник се разправят с мюштериите и най-добросъвестно удовлетворяват неотолимото любопитство на американките. Айвазиан съобажда се гистогис, а Белав пара не чини, защо не им кажете да купят нещо? Защо и кратко искаш един долар за ножиците бе, искай и два долара я малко, кажи и кратко, че тези са стари ножици, няма ги вече в България, кажи и кратко, че от насредин ходжа са останали. Насредин ходжа е калма, та и кратко кажи. Я виж там онзи абдал какво иска. Около булката се набрали няколко американки. Помощникът им обяснява надълго и широко частите на костюма и сватбения обрет и им откъсва от чемшира по две-три засъхнали листенца. Те си отварят чантичките и старателно скриват сувенира. Айвазиен се обажда. Земай им по 5 цента бе, нали ги видиш какви са будали. Посетителите отиват към масата на Байганя. Гледат мускалите, миришат ги и разпитват нещо. Байганю не им проумява от приказката. Гледа ги, похти с цигарето и чете броениците. Е че като не ти проумявам, казам. Яела тук бе, гергири ти беше името, яела, мола ти се, виж на тази какво и е, кратко се иска. Аз седнах на сандъка при Байганя. Той ми разправи, че е пратен тука от един цариградски еврей да продава терше. 30 дена се клатил и Средиземно море и Атлантическия океан, док да стигне от цариград до Нью-Йорк. Омръзнало му да седи и в Чикаго, бамвашка свят, оплакваше се Бай Ганю, студен свят. Па и женските инхептен за и в работа. При тия думи Бай Ганю презрително изгледва посетителките. Е, друго са нашите хора: жените, гледаш го, Едро, Червено, здраво, пращи, дявол да го вземе. Байгани обръщаше разговора все към женския въпрос. На години Айвазия на търговията отиваше твърде зле. Според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повече рядкости в последните два месеца, септември и октомври, когато, след летния сезон, позаможните американци ще посетят изложението. Той има цял музей от българските куриозитети и голяма част от донесената му в Чикаго стока стоеше още в митницата. Няма средства да я изтегли, искат му безбожно мито. Този труженик заслужва повече внимание и поддръжка. Той не се отчаива. Ако не сполучи в Чикаго, кани се да иде в Лондон или на изложението в Сан-Франциско. В павилиона на години Айвазияна имаше и трети търговец, едно еврече от Русе, което бе донесло за продан почтенски марки, но като видя как отива търговията, продаде марките на Айвазияна и си замина за България, едно. Втора част, срещу павилона на Айвазияна, на другата страна, виждаме една барака с надпис 40 нула хубавици» от 40 нации. Пред бараката двама музиканти, с театрални дрехи, канят любителите на красотата. Платихме по 25 цента и влязохме в един голям салон, около който се издигнати естради, на тези възвишености са наредени масички и при всяка маса седи по една хубавица. Срещу входа, в дъното на салона, е направен един разкушен балдахин и в него на златен трон седи, окръжена с прислужници, фатме, царица на хубостта. Е, дума не ще, хубава беше фатме, но мен по ми се хареса една от нейните прислужници. Видяхме хубавица японка, хубавица негритянка, сполайти. Филарет се обърна към хубавицата Рускиня с поздрав, здорово, матушка, тя го гледа. Отгде ще знае Руски? Кой знае от къде се я домъкнали? Тръгваме навътре из и Presence. Наляво ти предлагат да видиш златни рудници в Колорадо, надясно, да видиш електрически театър. Къде? В Колорадо. В миниатюра в разрез са представени всичките галерии в огромната рудница. А с помощта на един сложен механизъм пред очите ти се извършва същата работа, както на самото място. Миниатюрни работници копаят в подземните галерии и товарят във вагоните рудата. Други я претоварват в котли и я издигат към повърхността. Асансьори постоянно се качват и слизат. Навърха самите заводи, от които и към които снуват миниатюрни тренове. Един американец сидра гърлото, разправя нещо за рудниците, ама кой му разбира. Излизаме. Наляво те канят да видиш морски водолази, надясно, как се фабрикуват стъклени предмети. Где? Да видим как правят стъклата. Влизаме в една зала с галерии наоколо. В средата е една огромна пещ, в която се вижда разжижена, разкалена до червено-оранжев цвят маса. В тази маса работници натопяват краищата на едни дълги железни цеви и изваждат по един топ, около 5 см в диаметр, огнена лава, която се разтяга като разтопен червен восък. Работникът надува цефта и лавата се издува и застива, той пак въвира края на цевта в адската пещ и отново разжижава и размягчава лавата, изважда я и я слага при една наковалня. Гдето други работник вавира в издутата топка едно цилиндрическо желязо и го търкаля по наковалнята изтъклената лава приема формата на цилиндър, ето ти началото на една чаша, не пак нагряват цилиндъра, за да отрежат дъното и след той пак предават чашата за изрязвание на украшения по нея. Сума чаши и вази се направиха пред нашите очи. А горе, на галериите, видяхме още по-интересно нещо. Видяхме как точат на пламък тънка стъклена прежда, навиват я на чекръци, разпределят я на такачния стан и такът стъклена материя. Тази материя я украшават с разноцветни стъклени конци, режат, кроят и шият стъклени кърпички, възглавници, чехли, подставки и сума украшения. Една вощена дама е облечена в цял барен туалет от стъклена материя. Излизаме. Надясно ти предлагат да видиш дресирани тигри и лъвове, наляво, да видиш цяло ирландско село. Не, по-добре да влезем в японския пазар. Пусти японци, страшно напреднали. Ненапразно те се считат възточни англичани. Жива, деятелна, интелигентна нация, като че са се надумани сега, на всемирното изложение в Чикаго, да зачудят света със своя напредък. И наистина го зачудиха. Няма ни един отдел в изложението, в който те да нямат свой павилион. Навсякъде, наред с първокласните европейски държави, ще видиш импозантни кешкове с надпис «Джапан». Те не се изложили като своя ракия от станимака, есенция за коняк от Бордо, бутилки от Прага и етикети от Виена, ами всичко, което пълни техните грамадни павилиони, е произведение на тяхната индустрия. Складове от техния фарфор ще срещнеш във всичките големи американски градове и в столиците на Западна Европа. Сума металически изделия, купринени платове, златошити материи, сламени изделия, дрогерии, оризи, чаеве пълнят множеството пръснати из Америка и Европа-японски магазини. Не, не се шегуват японците, те здраво крачат напред. Излизаме. Наляво ни канят да видим театър на островитяните Самоа, надясно, да видим Яванско село с жителите заедно. Ще влезем и тук, и там. До тях пък те привличат южноокеански островитяни. Театър от Самоа Е, ми кажете по-скоро къде беше той Самоа, че хич не си наумявам, па нямам и географическа карта при себе си. До самия павилион е прилепена една барачка с плоска стряха, това е касата. Пред нея стои един американец и спресипнал вече глас вика, та се къса, предупредява посетителите на изложението да не би някак си да не се гледат този театър, защото ще се разкаиват сетне. Да му вярва човек на стота едно, пак ще излезе, че той е то сърцето на Midway Плейзънс като че който не види този театър, все едно, че не е бил в Чикаго. Настряхата двама актьори с светлокафява кожа, едри атлети, с ниски чела, с приплюснати отгоре и разширени в ноздрите носове, с големи рушави коси, прикрити само с по една престилчица около пояса. А останалата част на тялото им нашарена с разнообразни и разноцветни фигурки, с под две цепеници в ръце, удряха равномерно в две грубо издълбани корита. Звуковете, които те произвеждаха, много напомняха Олелията която се подига у нас пред Броздобер, когато из целия град чуваш да начукват и зачукват по старите и бъчлите. Той е оркестерът на почтената трупа от Самоа. Музикантите, изложени на слънцето, обливат се с пот, убират го по челата си с пръсти и пак продължават да свирят, тоест да начукват коритата. Като забележат, че се набере достатъчно свят пред касата, те хвърлят цепениците, слизат от стряхата и заедно с другите актьори и актриси минуват с церемониален марш пред публиката и се скриват в театъра. И ние след тях. Насядахме на столове и след малко се вдигна завесата. На сцената около 40 диваци, наредени стройно в 4 реда. Всички, и мъже, и жени, едри, месисти, косите им нацапани с всевъзможни бои, също и телата им. Всяко държеше в дясната ръка по една малка лопата. На страна от групата двама музиканти почнаха в такт да начукват две по-малки корита и всички диваци в същия такт затропаха с краката си и завъртяха лопатите наляво, надясно, нагоре, надолу, напред, назад. Премятат ги през ръце, през крака, въртят ги около главата си и при това издават едни диви звукове. От минута на минута повече се воодушевяват, очите им се наливат с кръв, лицата им приемат едно кръвнишко. Диво, зверско изражение, движенията им стават по-силни, по-бързи. Играта с лопатите става по-сложна, по, по и гледаш един от тях, види се, началник, спусне се като тигър помежду им, изговаря някакви заклинания, върти си очите, върти лопатата и се тръщне на земята и всички след него. Умолчат се, но мигом началникът, като че по вдъхновение, изправя се, почне да бъбре нещо бързо, съвсем бързо, издаде един див глас и всички наскачат, и се почва още по-вясна пляска. Те представиха около 10 подобни сцени, свърбени, траурни, воинствени, религиозни. Не ви ли харесва театърът от Самоа? Видяхме едно село на южноокеански островите друго село от остров Ява, ама как да ги описваш? Ние минахме набързо, нямахме време много-много да се взираме. Какво да ви кажа? Е, жителите на Ява приличат до някъде на китайци, но като че са още подребни. Носят препасани черни блузи и шалвари. Къщите им са цилиндрически, от тръст, страхите конусообразни, от шарена слама. Мъжете се кюсета и не можеш да ги отличиш от жените, ако им гледаш само лицата. Музикалните им инструменти са от тръст и издават звукове, като че капе някой капчук. Сега си припомних, че ние видяхме една доста хубавичка яванка, тя петеше една сламена шапка и беше малко извън пътя декултирана. Съставихте ли си понятие за остров Ява? Излязохме. Наляво се разнесе звукът на един алпийски рок и след него един квартет от тиролци и тиролки ни пренесе в цивилизования мир. Тека неха да минем, един ден в Алпите, а пък зад алпийския павилон, пред една задимена скара, претрупана с пресни кебабчета, един американец все като лут, скоро, че се свършиха, като че светът ще се свърши. Тука е началото на турското село. Кебабчията се разположил пред турския ресторан, който се съдържа от няколко цариградски гърци. На горния етаж на ресторана, от двете му страни, има турски театри. Американци, облечени в турски дрехи, крещят от балкона и разхвалват знаменития и чудесен възточен данс кючек. Долу едно диване, облечено като ходжа, върти се от сутрина до вечер с гола сабя в ръка. Да те е да го гледаш, американците с всичката си сериозност го зяпнали и бързат да влязат в театъра. Зад театрите има турско кафене, с наргилетата му, с чибуците му, с и с всички познати принадлежности. Сетне има цяла турска чашия. Тук се продават турски костюми, оръжия, монети, марки, чибуци, килими, халва, прахът лукум, шербети, баклава, кадаив и какво не щещ. Има и джамия. От сутрина до вечер няколко сиромаси с изути пантофи тук увирят задниците си в джамията за удоволствие на американците. Морят се. Влязохме в турския ресторан. Тука години Шопов ни даде закуска. Кухнята е съвсем възточна, можеш да получиш разните скебаб, кебаб, имамбайалда, Аджампилав и прочия турски лакомства. Във време на обедани ни свири един сантур, а горе в театрите, пищат цял ден зурли и кларинети. Около нас новат разни чалми и шовари. През прозореца виждаме как се върти онзи с голата сабя. Чуват се звънтенията на кючешките чампари. Около кафенето думкат тъпани. Насреща ни джамията. Викове, халва, се обшербет. Ние в Чикагори сме или в Балкапан. Чунки ма знае какво е Балкапан. В този ресторан се запознахме с един търновски търговец, будини Хаджи Петков, забравих му името. Той се мичек, без да знае една думица от иностранен език. Тръгнал от Търново и през Хамбург и ню Йорк стигнал благополучно в Чикаго. Любопитен. И от любопитство беше събрал адресите и рекламите на всичките експоненти в изложението, напълнил цял сандък с реклами. За каква потреба му са, не ми е известно. Може би той ще направи едно подробно описание на изложените предмети, нещо, за което аз никога не би се заел. Браво на екс Петкова, че е умял да се възползва от състоянието си, а не предпочел, както болшинството от нашата женес диоари да си пръска парите в шантаните и по академиите. Ама тук извиза, като че аз и на себе си правя комплимент. Впрочем, отгде на къде да извиза? Аз не принадлежа към Жанес диоари Запознахме се също с един момък-самоковец, Години Чакалов. Той живее и се учи в Филаделфия, като изкарва препитанието си със собствен труд, словослагателство. В течение на пет вакансионни месеца той работи като словослагател нощно време, той е нощен работник, в печатницата на един вестник и този труд му покрива разноските за останалите седем месеца, когато той следва науките си по медицината. По-американски Трудолюбив, интелигентен и скромен момък. Бои се само, че като се върне в България, нашият медицински съвет няма да признае за достатъчен американският атестът и ще го заставят да иде в Букурещ или в Цариград да се доучва. Нашето медицинско началство не е признало за лекар някого си Дъра Станева, който се върнал в Америка и сега живее и практикува занаята си в Чикаго. С него се запознахме в нашия павильон. Да излезем от турския ресторан. Насреща има германско село. Да влизаме ли и там? Какво ще правим? Село като село, германско село. Малко ли села сме гледали? Па и това го виждаме отвън. Виждаме големи дървени къщи с широки чардаци, с огромни високи страхи, чуваме, че там свири немски оркестър. И гледаме стотини немци с домочадията си, далачът се сбира. По-нататък, наляво, виждаме мавританския дворец, пълен с ресторани и увеселителни заведения. Надясно персийски театър, до прозорците на който, на горния етаж, се виждат няколко актриси в отчаяно деколте. Влизаме на една малка открита дъща на естрада седят двойца музиканти. Също като тия, които се виждат през прозорците на Кафене, Едрене, на Витушката улица в София, един с Цигулка, другият с Сантор. Една дебела, почти гола персянка Удрия с Даре. А пред тях една след друга се кълчат няколко възточни хубавици. И наистина хубавици, но като техните хореографически и порнографически безобразия аз не бях виждал в живота си. Един американец дойде с сина си, едно 5 едно годишно момче. Да види персийски театър, но не стоя и една минута, грабна чедото да си за ръка и като оплашен избяга навън. А персианките на сцената, с крак върху крак, запушили цигари и се смеят и подиграват американците явно в очите им. Зад това заведение е Каирската улица. На парижкото изложение имаше Каирска улица, защо да няма и в Чикаго. Из парижката Каирска улица се разхождаха с Магарета, в Чикаго освен с Магарета разхождат се из Камили. В Чикаго Кайеската улица е много по-голяма и освен египетската чершия има сума увеселителни заведения, театри. Голямо удоволствие доставяше на американците разходката с камили. На пътя ни се изпречва колосалното желязно колело, Ферис Уил. И у нас по велик ден правят карнушки, на които се въртят децата по за едно червено яйце, но те имат следната разлика с карнушката в Midway Плейзанс. Нашите карнушки са дървени, а тази в Чикаго е желязна. У нас, за да се въртиш... Влизаш в едно съндъче, в Чикаго влизаш в един голям вагон, в който свободно насядват на столове 50 души, у нас на колелото са закачени десетина съндъчета. В Чикаго, 50 на вагони, у нас карнушката е около 10 метра висока, в Чикаго, 100 метра, или колкото три минарета едно над друго, нашата кърнушка се върти с помощта на 2-3 циганчета. В Чикаго, с помощта на грамадни сложни машини, у нас се плаща за въртение едно червено яйце, в Чикаго, половина долар. Колелото може да се върти и полека, и бързо, но научих се, че запретили да го въртят бързо, види се, бързото въртение е възбуждало страхотия и писъци. Той полека като се върти, пак губиш малко кураж. Я попитайте филарета, като почнахме да се възнасяме към върха на колелото, не му ли затупа сърцето, не каза ли той, ех, защо се качих аз тука, от върха като погледнеш надолу, пред очите ти се растила цялото изложение. Вижда се и градът Чикаго до толкова, доколкото фабричният дим е прозрачен. От тук виждаш колко громадно е изложението в Чикаго въобще и в частност какво колосално е зданието на манифактурата. От върха нашето око проникна контрабанда в оградите на Стара Виена, на Дахумейското, Лапланското и Китайското село, така щото няма нужда да влизаме в тях. Като слязохме от колелото, отидохме да се возим на ледената железница, Айс Рейл Уей. Тя напомня Пловдивската Мазнагана или Лудаяна. Само, че не се връща по същата линия назад, а прави кръг и не върви по железни релси, а по леден път. Вагонът е направен като Шейна, има извънци. Интересно е, че когато камъкът се пука от горещина, около тази железница всичко е замръзнало. Ама и аз замръзнах на Мидуей Плейзанс. Стига толкова. Да идем да разгледаме поне отгоре-отгоре главните павилиони в изложението. На излизане от Мидуей Плейзанс, на среща. Хвърли се в очи зданието на женския труд, WOMANS Building, архитект на което е една мома от Белстон. С този отдел американците проблушиха света, но в какво му се състои чудото, аз не можах да усетя. При входа в централната зала пред очите на зрителя се изпречват произведения на скулптурата и живописа. Но и скулптура, и живопис съвсем ординарни, нищо извънредно. Виждаш историята на женското облекло като захванеш от лозовия лист до най-разкошните и съсипителни драгоценни костюми. Виждаш все възможни произведения на краяческо и шиваческо изкуство. Сума детски принадлежности и играла. Без неизящни ракоделия, продукт на обезпечен живот, за изработването на които не е взето в сметка нито времето, нито трудът. В горните галерии виждаш множество рисунки, които би направили чест на ученички, но не би много въздигнали всесветската жена. Там са и салоните, в които заседават дамските конгреси. Едно, което действително и очевидно говори в полза на женския прогрес, той е женската литература. Доколкото можах да забележа, сравнително с жените твърде малко мъже посещават това във всякой случай интересно учреждение. Влязохме в зданието на хортикултурата. Ние не сме нито ботаници, нито бостанджии, и нямаше защо много да се спираме в този отдел, а само минахме от единия му край до другия. Като се обръщахме наляво и надясно да изглеждаме растенията, които бяха доставени от всичките части на света. Между друго обърна вниманието ми растителното царство на Австралия, което до тогава бях виждал на рисунки. Интересно е, че много неща, които бях виждал само изрисувани, сега, като ги виждах на всемирното изложение в действителност, гледах ги като нещо познато, като че не за пръв път ги виждам. Тук видяхме грамадни плодове и зеленчуци. Но в това отношение павилионът на Калифорния надминува всяко очакване. За него ще кажа Сетне две думи. В средата на зданието, в което сме сега, има един огромен стъклен купол. В кръглата зала под този купол на една скала са насадени гигантски тропически растения, върховете на които почти допират до купола. Вътре в скалата има пещера, стените на която са осеяни с милиони кристали. Постарайте се да си представите като какъв ослепителен блясък излиза от тези кристали като се отразява в тях светлината на електрическите лампи. Тук се продават за спомен разни кристали и изделия от тях. Понататък е зданието на транспортацията. Като казвам здание, не трябва въображението ви тутакси да лети към Пловдивското изложение и оттам да взема мярка. Това здание например е 245760 квадратни фута. Също такова е и по предишното на хортикултурата. И при това виждаш нещо масивно, с прекрасен фасад. Един архитект би се поспрял доста дълго пред главния вход на това здание. Вътре ще видиш всичките средства за съобщение, с които се е ползувало човечеството, като почнеш от първобитните груби. Едва подвижни колесници до най усъвършенстваните локомотиви и разкошните вагнеровски и полмановски вагони, които поражават човека със своето богатство и удобства. Като наченеш от доисторическите речни корита до най-грандиозните пасажерски и военни параходи. Трамваи, конни и електрически, омнибуси... Дирижанси, фиакри, купета, ландо, кабриолети и хиляди всевъзможни по форма и по величина товарни и пожарни кола пълнят огромното здание. Горните галерии са пълни с велосипеди и с модели на кораби. Тук видяхме миниатюрни тренове, които обикаляха един крък релси, на които висяха локомотивът и вагоните. Видяхме също тренове, на които релсите не бяха нито на земята, нито пък отгоре, а от едната им страна. Какво се изглежда първият американски локомотив с неговите колца в сравнение с изложените до него гиганти локомотиви и сибаритски вагони, вътрешността на които, изящна сме от орехово дърво, куприна, кадифе, кристал и електрически блясък, удовлетворява най-изтънчения вкус. В отдела на мините няма да се спираме. Ако беше с нас години златарски, може би щеше да ни заинтересува с някои аловиални пластове, с някои диловиални наслоения, но ние не сме геолози. Наистина, Влязохме тука, видяхме грамадни обелиски от каменни въглища, красиви фигури от чиста, почти прозрачна сол, роди железни, медни, сребърни, златни, мрамори, гранити и множество драгоценни камъни. И то и то. Друго нещо е отделът на електричеството. Тука и го веду да пуснеш, ще пощръклея от възхищение. Това разкошно здание заема 238050 квадратни фута и вътрешността му вечерно време представя един вълшебен дворец. И представете си, че когато аз мога да си спомня за съвършено нищожни сравнително неща, видени сам там и с огромното изложение, за този фантастически замък положително нищо отделно не мога да си наумя. Ето сега седя с перото в ръка, напрягам си паметта и искам да отделя поне пет предмета от хилядите неща, които пълнят това здание, и не мога. Той ми дава още веднъж да се убедя, че като съм врязал в този отдел, аз съм останал до толкова поразен и смаян от блясъка и величието, защото всичко пред очите ми се е сляло в една фантастическа, в една феерическа панорама, в която скоро сменяющата се игра на светлината и шаровете ослепявала зрението ми и не ми е дала възможност да се съсредоточа ни на един отделен предмет. В цялото здание, окичено с десетки хиляди всевъзможни електрически лампи, разпределени в разнообразни фигури, ежеминутно се сменяваха такива игри между светлината и тъмнината между всичките цветове на небесната дъга и техните варианти, щото забравяш, че си в действителния мир. Как бледнеят пред той величие картините на Хиляда и една нощ. Разпарената фантазия на възточните поети ни наявени в сън не е могла да порети до такава висота, до която е достигнал хладният ум на цивилизования човек, като излизаме от главния вход на електрическия отдел. На разстояние един километър от нас виждаме галериите на изящните изкуства и след тях се редят край левия бряг на лагоната павилионът на Ириноис. Женското здание, хортикултурата, транспортацията, мините, а край десния бряг, като пропуснем стотини разкошни павилиони на Штатите и на Южноамериканските републики, виждаме рибното здание. Правителственото и колосалния дворец на мануфактурата, което не е грамадно, Ами се протегнало на половин километър. Извиваме надясно и вървим покрай северния канал на отсрещния бряг. На който зданието на мануфактурата все се продължава и се протяга до края на канала. Ние сме пред колумбовия фонтан. Той представя една изящна мраморна група, изобразяюща кораба на колумба, върху който седи колумб, окръжен от нимфи, от които едни му възлагат лаврови венци. Други тръбят славата му и останалите управляват веслата на кораба. Стъпалата на подножието се обливат с непрекъснати водни струи. От двете страни на тази група са построени електрически фонтани, потопени във водите на красивия басейн, на противоположната страна, на който е издигната огромната златна статуя на републиката. Зад нас, срещу Колумбовия фонтан, е изящното здание на администрацията. Това здание по архитектурата си напомня административното здание в парижкото всемирно изложение, но последното беше извънредно претрупано с орнаменти и красени трофила. Когато това на Чикакското изложение е много по-голямо, по-солидно и физяшната си простота попривлича вниманието и удивлението на зрителя, парижкото здание приличаше на гиздава увлекающа кокетка. Чикакското, на класическа поражающа хубавица. Наляво от нас е дворецът на електричеството, надясно, на машините. Пред нас е басейнът, от десния бряг на който е фасадът на агрикултурата, от левия, тесният фасад на мануфактурата. Насреща, зад златната статуя, се вижда красив перистил. Накрайщата на който има две еднакви хубави здания, едното музикална зала, другото казино. Зад перистиля е брегът на Емичиганското езеро. Между зданията на машините и земледелието е Южният канал, на дъното на който се издига един грамаден обелиск. Изгледът на всичко това е толкова величествен, щото, право да си кажа, като си припомних изгледа на парижкото Всемирно изложение, с изключение на Ейфеловата кула, то ми се представи като куп от сани бараки. А несравнено е по-поразител на картината вечерно време, като се осветят всичките грамадни дворци с електричество, особено зданието на администрацията, на което стените и куполът се укичват с гирланди от електрически лампички. Също така се осветяват и бреговете на басейна, такато пуснат от двете страни електрическите фонтани, и като се съберат около тях като пеперуди на пламък сума електрически катърчета и венециански гондори. и всичко заедно като се отрази в позлатената повърхност на басейна е... Не зная какво да кажа, но ми се види, че е смешно и глупаво самофолството на неаполитанците, които казват. Погледни на Неапол и умри, за да ви дам поне най-маничко понятие за поразителното впечатление, което ми направи тази величествена, ферическа картина, ще ви кажа. Че когато ние с електрическия безшумен катер, окражени с гондоли, се спряхме сред басейна да гледаме електрическите фонтани и окражающия блясък и величие. Неволно погледнах към Южния канал и тамам над върха на обелиска, видях, че се показа пълната месечина. Нещастната! Колко бедна, колко бледна изглеждаше тя! Име до смеша, и ми стана жал за горката луна, която по нашите места е източник на толкова вдъхновения и нямам свидетел на толкова любовни излияния. Към югоизточната страна на изложението, до брега на Мичиганското езеро, видяхме каравелата Санта Мария, с която Христофор Колумб е открил Америка. Ние влязохме в нея, разгледахме с трескаво любопитство всичките и кратко части, видяхме стаята към кормилото, в която е стоял Колумб, леглото му, стола, на който е сядал, масата, на която е чертал своя път. Наредбата на тази скромна каюта напомня някоя стара калугерска килия. И икона е покачена на стената. Този кораб е едно вярно копие от същинския. Също така е имитиран с всички подробности и построен на брега на езерото манастирът Лорабида. В който е нареден колумбовият музей, тук посетителят вижда разни портрети на колумба, местностите и къщите, в които той е живял, картини от живота му, свързани с откриването на Америка, картини на неговите съпътници, карикатури на фантастическите разкази на съпътниците му за новооткритите земи, разни колумбови географически карти, съчинения, монети и костюми от негово време, икони. Тогавашните икони не можеш да ги отличиш от сегашните наши, и разна покащина. Тук, в една стая, в една съвсем проста котия, видяхме праха на Христофора Колумба, и наред с това светилище, което охранява праха на великия човек, геният и решителността на който се дали възможност, чрез величайшето откритие, на милиони хора да живеят, да се развиват и славословят Бога, на няколко крачки от него, на брега, е построено, за срам и позор на человечеството и на цивилизацията, зданието на крупа, в което, като че за подигравка на прогреса. Са изложени грозните оръдия, предназначени да трепят человечеството и да предизвикват милиони проклятия и потоци сълзи. А Круп очаква награда за своето усъвършенствано изобретение. Очаква медал за тези страшилища, които, ако ги приведе в действие, за няколко часа от Всемирното колумбово изложение, плод на прогреса, би направили само прах и пепел. Зад галериите на изящните изкуства са разположени отделните павилони на Североамериканските щати. Всякой американец може да отиде в павилиона на своя щат, да си почине в богато наредените салони, да чете вестници, да пише, да свири на пияно и да се чувствува като у дома си. В павилиона на Нью-Йоркския щат на горния етаж има салон, който ми се показа по и по-богат от салона на Версейлския дворец. Като казвам, павилиони, моля да не се разбира, че те изглеждат като павилиона на столица София в Пловдивското изложение. Например павилионът на щат Иллинуис е 72 000 квадратни фута и над него е издигнат такъв грамаден купол, щото в него всичките кубета на Софийските църкви могат да танцуват галоп. В павилона на Пенсилвания видяхме камбаната, с която в 1776 година е провъзгласена свободата на североамериканските щати. Павилионът на Калифорния е една грамадна, но стара и груба постройка, напоминающа нашите големи манастирски здания. А вътрешността на този павилон е цял земен рай. Никога и нигде не бях виждал толкова големи и красиви плодове и градински произведения, както тука, цели пирамиди и шарове, изкусно сглобени от портукали. Се издигат над хиляди разнообразни плодове, тук видях круши и ябълки, големи като главите ви, нямам поточна мярка за сравнение. Питаха ме някои приятели: има ли чушки в Америка? Има и такива чушки, пред които ще си поплатят главата и нашите лясковски градинари. Гроздето им не ми хареса. А пък гледам, в Калифорния вадят доста добро вино Какви чудеса би направили те от нашето грозде? Не зная как беше се сложило у мене понятие, че по ние сме едва ли не първите на света Е тука поне, мислех си аз, никой не може ни отне първенството Нигде няма нашия лук, нашите чушки, нашето зеле Белшлав, влезте вие в павилиона на Калифорния, че там вижте какво е лук, какво е чушка, що е зеле и домати не зная дали ще сбъркам, но ми се чини, че ще излезе май 3 килограма един домат. Ами картофи, краставици, велика ни в сравнение с нашите. Боже, какви грамадни ягоди видях, да не повярваш, цял юмрук. Ами банани, ами ананаси. Не, Кюстендилският окръг не може да конкурира с Калифорния по плодовете, а също и по златото, ако не се лъжа. Нашият представител, Години Шопов, е на мнение, че ние би могли да завъртим с американците някоя търговийка с вина. Калифорнийските вина малко по-малко изтикват французските, но така полека, че за дълго време още френците ще имат добър пазар на вината си. Апрапо, един американски търговец, като видял врачанските платна, намерил ги за доста оригинални и пригодни за пердета. Той казал на години Шопова, че капризните американки са сити вече от тяхната мануфактура и даже от льонската куприна, Та, за да ги примамиш, трябва да им дадеш нещо съвсем оригинално. Като такова той намира нашите платове и пита где може, при случай, да поръча 2 3000 хиляди метра. Г. Шопов, като ми съобщи това, попитаме като как аз мисля, къде може да се направи таквази поръчка. Във раца, мисля аз. Ама кой знае дали могат да приготвят толкова много еднакво платно. Е, тогава да попитаме калугериците в Самоковския или в калоферския манастир. В една от алеите на изложението видяхме един ден, че се трупа сума народ. Отиваме и ние и какво да видиш. Събрал се хиляди народ да гледа как се упражнява едно отделение солдати. Рядкост. Офицеринат, обтегнат, като че ли е глътнал бастон, издаваше някакви звукове и всички солдати, като един, стройно се движеха и въртяха пушките си. Всички красиво и чисто облечени и сами хубавци. Това са английски солдати, които дават представления в един цирк в изложението. Имат си кавалерия, артилерия и правят разни маневри. Това отделение беше излязло да привлича публика, както в другите балагани излизат клоуни и музиканти. Ние направихме 4000 км път ни с Америка и нигде, ама положително нигде не видяхме нито един солдатин, нито един офицерин. Само в цирка Бафало бил, близо до изложението, между английските... Германските и френските кавалеристи имаше на сцената и един взвод американски кавалеристи. В този цирк, освен бедуини, черкези, японци, видяхме около стотина червенокожи мъже и жени. Тук се представяха разни сцени от борбата на колонистите с индианците. И в изложението имаше няколко колиби индиански. Там видяхме и школа за индианците. Не зная дали ще ви бъде приятно или неприятно, но аз ще си го кажа, па ако щете, вярвайте, ако не, Питайте години шопова, типът на индианките много напомня типа на нашите шопкини. Има голямо сходство в костюмите и трофилата на индианките и шопкините, те също така си заплитат косици и си закриват лицето, също се причесват, носят същите металически дрънкала и, вярвате ли, пеят почтите и, както шопкините. По къшнината им, чергите, кърпите, нашивките, ризите, като че се ги крадили от нашите селени. Ето защо наивазия на търговията не отиваше добре. Той продава български рядкости, а пък американците, като минуват покрай бараката му, мислят, че в нея е изложена индустрията на червенокожите, която им е известна, и за това те не ламтят да купуват. Един от помощниците на Айвазиана ми казваше, че една американка го уверявала, че у нас имало война. След дълги препирни оказало се, че американката ни считала, според изложените предмети, за едно южноамериканско племе. И гърците, горките, и те бяха се изложили. Малко маслинки, малко сол, няколко други минерали, няколко бутилки с вино и ракия и туито. Хепидже работа! Добре си живееше у американците обаянието от Гърция на Платуна и Аристотеля, на Софокла и Аристофана, на Темистокла и Аристида. Четрейте си бе, хора, гледайте си сиромашиката. Йок, да види светът колко сте напреднали! Е, видя го я! Един чувал маслини! В неделя павилионите на изложението са затворени. От този ден се възползвахме да разгледаме града Чикаго 2. Ще го разгледаш. Че то не е град като град, отишло, че се не видяло. Разбира се, че пешком ако тръгнеш, ще се отчаеш още от първата улица. Вървиш 5, вървиш 10 км по едно направление и няма край. Седнеш в електрически трамвай и вървиш час, час и половина и се допреш до някой парк. Вземи, че изходи този парк, ако ти държат нозете, па ако обичаш... И зад парка от татък, все град, все Чикаго. Качиш се до изложението на параход и вървиш, вървиш, колкото от Никопол до свищтов, и стигаш до Линколнския парк, а зад Линколнския парк пак къщи, пак фабрики, пак Чикаго. Свет Нью Йорк Чикаго не може да зачуди посетителя. Целият град като че е една грамадна, вечно движеща се и вечно димяща фабрика. Цели слоеве дим като окаменел виси над гигантските домове и фабрики. Тренове един след други хвърчат над мостовете по всичките части на града. Къщите, улиците, целият град опушен, зацапан са сажди. Уж нов град, преди 25 години почти цял изгорял и отново застроен, пък като погледнеш, ще речеш, че е строен преди 500 години. Тъмен, мрачен, мръсен, с задушена атмосфера. В някои малки съединителни улички не можеш да изгазиш от гносоти и, но връх на нечистотиите то е реката Чикаго, която минува посред града, на повърхността на водата се образувал един тласт, вонещ, сив каймак, да ти се превърне стомахът, като го погледнеш. Тук има по-грамадни здания, отколкото в ню Йорк, не е рядко да видиш къща на 10, на 15 етажа. Масонското здание е 20 етажа. Пишеха, че е 24-ката, но аз ги прочетох само 20. Ние се качихме с машина на върха на това здание, за да изгледаме Чикаго. Че как ще го изгледаш, то от дим едва като през мъгла ти прониква окото над едно море от страхи и понататък не виждаш. Вижда се ясно е Мичиганското езеро. Аз очаквах, според описанията, да видя по него хиляди кораби, но видях само десетина. Позаможните жители живеят на страна от града. То не е заживеение в този град, но добре, че са съхранени огромни паркове, Та да там в празнични дни населението подишва чист въздух. По краищата на града, особено покрай булевардите и парковете, има доста чисти улици, с прекрасни къщи като вили, с красиви малки градинки. Аз в Цюрих видях как някои американци си построили такива къщи, те са много изящни в архитектурно отношение. Разгледахме някои обществени здания и театри, но посетихме само един театър, най-големия, Одаторием. Наистина, грамаден и разкушен театър, но, разбира се, далече до Парижката и до Виенската опера. В този театър се даваше ежедневно един и същи балет – Америка, изображающ откритието, населяването и прогреса на Америка. Този балет ми напомни балета – Икселсиар, който пък се даваше ежедневно в Париж, в театъра – Идън, във време на всемирното изложение. Но тук, в «Одаторием», и сцената е по-голяма, и играющите повече, и декорациите по-богати – и балетът по-блестящ, по-разнообразен, по-феерически. Тук бяха докарани знаменити балерини от цяла Европа. Местата в театъра така са разпределени, щото, където и да седнеш, можеш свободно да виждаш цялата сцена, при това и най-последното седалище в галериите е меко кадихено кресло. Във време на антрактите театърът е осветен като ден с електричество. Огледах се на публиката и между толкова хиляди мъже и жени не видях ни един бедно облечен, а не ще съмнение че голяма част от тази публика съставляваше работническата класа. Всички равни, всички доволни, всички щастливи, щеше да бъде грях да ида в Чикаго и да не видя знаменитите касапници. В една от тях, най-голямата, ARMORS Packinghouse, се изклани през 1892 година едно 750 000 свини, 850 000 говеда и 600 000 овци. Общата стойност на местните продукти, изработвани в Чикаго, Възлиза ежегодно на около 140 000, 000 долара. Още в 1886 година бях чел в руския журнал, нов едно подробно описание с иллюстрации на тези касапници и бях си съставил едно понятие за тях, което, като проверих сега, излезе съвършено наопаки. Аз си ги представлявах грамадни, светли, чисти здания, с вода и канали, проведени навред, с чисти ножове и други прибори, с чисто облечени работници, с една дума, представлявах си ги тъй. Както ги гледах изобразени на картинките на, нов и както са изписани и разхвалени в брошурата, която ми я дадоха при входа за спомен и която лежи сега на масата, разгърната пред мене. Но, Боже мой, каква разлика, каква поразителна разлика между той, което си представлявах, и това, което наистина видях. Ние вървяхме около 2 часа с трамвай, се в града, докъде стигнем един дървен мост, по който вървяхме още един километър, за да дойдем до Касапниците. Земната повърхност е тясна за американците и те строят мостове, за да могат да се възползват от мястото, което остава под тях. От двете страни на моста, на едно голямо пространство, се виждат огради за добитъка и кучини за свинете. От тук се почва една воня, която те преследва във всичките здания на знаменитата касапница. При входа, като ни снабдиха с брошурките и изказаха съжаление, че не ще могат да ни покажат как колят свинете, понеже било късно, дадоха ни един водач. Който през разни мостове и тъмни коридори ни поведе ни с отделенията. В едно от тези отделения прекарваха говеда през един вход и ги разпределяха едно по едно в отделни огради. Над които стояха няколко касапи и нанизаха с железни чупове смъртоносни удари на добичетата. Едър – хубав добитък. Видях аз някои волове, като влизаха в оградите, издигваха си главите и като погледна цели стотини на тях подобни убити, одрани и разсечени на части. Обхващаше ги неописуем ужас. Те си облещат очите и като че се вкаменяват на мястото си. В този момент Касапинът издига равнодушно Чука и с един удар между рогата поваля вола на дъските. Тези дъски се издигат и изтърсват полумъртвото добиче в залата. Там други Касапин, ако не са умрели, добива щук и две железни куки издигат говедото за задните крака нагоре. Тези куки са синджир окачени на един дълъг железен пръд. С помощта на едно колелце се движат леко заедно с добичето по пръта. Такива куки и прътове са разпречени навсякъде. С нож прободват говедото в гушата и руква право на дъските цял поток кръв и нечистоти. Ѝ. Преместят куките по-нататък, там други дерат говедото. По-нататък го измиват. Сетне го разсичат на две. Сетне на части и на другия край, в другите отделения, след сумо операции, излизат цели складове с консерви, екстракти, пепсини. Видяхме едно грамадно отделение, гдето правеха всевъзможни суджуци, сосиси, салами. Няколко машини разсичат месото на древно, сума работници на мръсни дървени маси пълнят едни безконечни черва, обвързват ги с канапи, товарят ги на колца и пълнят складовете. И едновременно с тези фабрикации други работници с мръсни, вонещи колца развозват нечистотиите. Навсякъде мрачно и хлъзгаво от нечистотии, а смрад. На няколко пъти ми се повдига, Закрих си носа с кърпа, нищо не помага, стана ми съвсем лошо, още пет минути, и аз щях да падна в несвяст. А ребятата другари вървят ли, вървят напред. Умирам, извиках аз, задавен от убийственото зловоние, и чак тогава се съгласиха да напуснем тозият и бегом през едни мрачни стълби, през едни ледени подземлия, складове на замръзнало месо. Ние излязохме на Божия свят. Ох, като че се избавих от една неминуема смърт. Момчето искаше да ни развожда ни с другите отделения. Аман! Неща ти касапниците. Дадохме му бакшиш и избягахме. Целият ден не преследваше тази миризма. Като че всичките ядения, които ми подаваха, миришеха на A.R.M.O.R.S. Пакинг хаос. До какви безобразия е довела жаждата за злато? Е, хайде сега да се връщаме назад, към стария свят, па изпътя ще се спрем в Вашингтон, във Филаделфия, по от Нью-Йорк ще идем и в Белстон и тогава вече прощавай, Америко. До смешно дохождат тези американци със своите големи реклами за железнопътните линии. От Нью Йорк за Чикаго има няколко линии, и по всяка от тях заминават много тренове на ден. Поглавните са две: през Ниагара, Нью Йорк Сентрал и Хацари Арар в свръст с Мишиген Централ Рейл и през Филаделфия ПНСYЛВАНИА Рейл във всяка главна станция са изложени за публиката град картите на пътищата и местностите, през които минуват линиите на компанията и на всичките съединителни железнопътни или параходни линии. Ако вземеш картата издадена от компанията New York Central RR, виждаш техния път до Чикаго, означен като права линия, 1 см широка и с боя. Не само големите градове, ами и най-малките незначителни градовце, напечатани с седри букви. Нягара, напечатана с грамадни заглавни букви. Ако гледаш тази карта, ще помислиш, че за Чикаго през Филаделфия не е възможно да се отиде, па и да е възможно, няма защо, този път е представен като пустиня. Няма град, няма село, сам там има по някой град, но напечатан с такива дребни буквици, че ще го помислиш за някое селце и при притуй градът турен надалеч от линията. И линиите криви, отиват съвсем на друга страна и се прекъсват. На тази карта има разни видове от Ниагарските водопади, от Худзонската река, описания, хвалби, преувеличения до небеса. Четеш описанието на вагоните и мислиш, че за някои разкошни дворци ти разправят. Като говорят за стойността на пътуването, представляват тия до такава степен изгодна, почти без пари, като че возят пътниците за благодеяние, за Бог да прости. Вземаш сетне картата, издадена от компанията Pennsylvania Railroad, и какво виждаш. От Нью Йорк до Чикаго през Филаделфията глена една идеално права, широка, червена линия и не една, ами няколко линии една до друга и пътят минува през сума градове, напечатани седри букви. Особено градовете Филаделфия, Балтимора, Вашингтон, Питсбург. И гледаш на тази карта пътя през Ниагара. Че то няма път. От Нью Йорк нагоре, пустиня. Няма град, няма село. Тук там за хътър написано с микроскопически букви по някое градле. И Ниагара написана, но я заврели с дребни букви между тъмните бои на картата, не можеш да съзреш. А техния път като го украсили, като го накичили с сума видове от Вашингтон и другите градове, видове от елегантските гори и като ги превъзнесли, ще помислиш, че тук е земният рай. А за стойността на пътя, не питай. Съвсем без пари. Така, построили железницата за Себаб. И каква железница? Чети описанията, царските палати остават пред тях бедни колиби. Ние пътувахме и по двете линии и не забележихме едната да има някое преимущество пред другата. Като посещаваш Америка, трябва да минеш по едната линия, за да видиш Ниагара, трябва да минеш и по другата, за да видиш Вашингтон. Сега да се спрем във Вашингтон. Ние сме опитни сега. Като слязохме на станцията в всред града, оставяме си багажа там, излизаме на улицата. Насреща ни сума хотели, избираме си стаи, пращаме слугата да ни вземе чантите, измиваме си съждите от лицето и ръцете и тръгваме ни с улиците, като че сме тамошни. Щастието ни се разделяше от нас по целия път. Не успяхме да минем 50 стъпки, излизаме на една широка асфалтирана улица, Pennsylvania Авиню, една от най-хубавите улици в Вашингтон, и като се обърнахме надясно. Пред нас се изпречи горе на хълма с всичкото си величие Вашингтонският Капитолий, окръжен с градини. Ние не питаме какво е той чудесно здание, ние знаем вече по картите, че това е Капитолии, и без да се споразумяваме, вървим и се качваме към главния му вход. През едни дълги и тъмнички коридори стигнахме централната кръгла зала, над която се издига колосалният купол с изящно нарисуван плафон. По стените на залата, наоколо, бяха поставени портретите, в натурална величина, на президентите, тук имаше и други картини от историята на Съединените щати. Качихме се в горните коридори и като влязохме в галериите, разгледахме салоните, в които заседават Сенатът и Конгресът. Ние вървим и разгледваме сами, без водач, защото долу ни предлагаха услугите си няколко гида, които говореха само на английски и не можеха да ни бъдат полезни. Тук има богата библиотека, за която сега се строи настрана от Капитули едно грамадно здание. Ходиш свободно из цялото здание и никой не те пита кой си и какво търсиш. Входът в обществените здания не е обставен с такива тържествени формалности, както в Европа. Ние влязохме свободно в Белия дом, резиденцията на президентите. При входа стоеше един слуга, който нито ни попита какво искаме. Влязохме в залата, там се яви пред нас един млад американец, по ни да разгледаме салоните, в които се допуща публиката. Той ни говори нещо за мобилите, за картините, за портретите. Ние нищо не му разбирахме, клатихме си за приличие главите и като го поблагодарихме за неговата любезност, излязохме на двора. Белият дом е една обикновена бяла къща, с няколко колони отпред. Входната зала е покрита с каменна мозайка. на срещната страна на залата е от гръпави нарисувани стъкла. Салоните са най-обикновени светски салони, едни от тези салони беше послан, страх ме е да не ме лъже паметта, с като казвам Рогоска, не трябва да се разбира на Шенска Рогоска, която е най-грубото от този род изделия на земното кълбо. Аз имам право да кажа, че видях почти всичките племена на света и техните изделия, но право ви казвам, че най дивите островите ни плетат много поделикатни деликатни Рогоски от нашите. До Белия дом е на една оранжерия, а всичко наоколо е градина. На публиката се позволява да посещава само долния етаж от Уайт ние зяпахме от двора по прозорците на горния етаж, да видим госпожа Клевеленд, а Майя нямаше. Та ето в каква къща живеят президентите, които управляват 60 милиона богат народ. Градът Вашингтон, ако не най-красив, то поне е един от най-красивите градове, които съм виждал в Европа и Америка. Повечето от улиците му са покрити с асфалт и всички са обсадени край тротуарите с дървета. Като изключиш няколко търговски улици... Всички останали повече напомнят някои летни резиденции, отколкото голям град. Всяка къща е елегантна вила. Пред всяка вила е посадена красива, чиста градина. Повечето стени са покритите изпълзяща зеленина, щото е оставено само място за врата и прозорци. Слава Богу, тук няма фабрики, няма дим, няма задушена атмосфера. Туи е столицата, чиновнически град. Ние снувахме с трамвай по всичките направления на града и навсякъде виждахме прави чисти и асфалтови улици и покрити с зелени навили. Много негри има в този Вашингтон. Ние срещахме по улиците и в трамвайите толкова бели, колкото и чернокожи. Между последните има хора състоятелни, които живеят комфортабелно. Любопитно е да гледаш негрите вечерно време на разходка, облечени елегантно, с цилиндри, с ръкавици, а особено дамите, облечени повечето с бели, чисти, по най-последната мода летни костюми, с леки шапчици. А черните им муцунки изпъкнали напред, като на облечени маймунки, че като се озъбят, като завъртят белтъците на очите си, да ти прикъпе на сърцето от хубост. Всяка негритянка се старае да си причеше косата колкото е възможно повече, за да не се познава, че е кадрава, като че само по кадравата коса ще я познаят, че е негритянка. Някои от старание да си огладят косите до толкова са ги дръгнали защото началото и на врата са извизани съвсем. Има доста негри и негритянки, които чрез изръждания и смешения са се приближили към типа на кавказското племе, като са задържали само черния цвят. Други се хранили негритянски черти, а е изменен само цветът им от черен на тъмно жълт. Те са много грозни. Има разни типове негри и по тях виждаш и съдиш от колко разни места на Африка и островите са влачени тукароби. Ако има бедни в Америка, то те са пак негрите. Всичката тежка и неприятна работа е стоварена на техния гръб. Има много занятия, които белият американец счита недостойни за себе си и ги възлага на негара. Негрите имат предпочитание пред белите само като келнери в рестораните, като лакеи, като швейцари. Счита се за пока май елфо да гледаш негри в тия длъжности. В богатите къщи, в големите ресторани слубуват негри. Черните се стремят да се приближат към белите, но последните странят като се считат по висши същества. Голяма рядкост е една бяла да се ожени за негър или бял за негритянка. Само крайна нужда или богатство може да ги примами. Негрите са се приспособили към американския климат и силно се плодят. Съединените щати са стигнали вече до 8 милиона. Гордите бели от сега се стряскат за бъдещето. Когато негрите чрез силно разплодяване ще образуват грамадна сила и ще имат значителен глас в решаване на съдбините на щатите. И сега се срещат доста обществени служители от негрите. Близо до Белия дом, на отсрещната страна на улицата, има едно колосално, с разкошна архитектура здание, в което се помещават четири министерства, между които и военното. Ние влязохме вътре, но и тук не можахме да видим човек с военна униформа. В коридорите имаше само големи стъклени шкафове, в които бяха наредени въщени фигури, облечени с униформите на войници от всичките видове оръжия, от възраждането на щатите до днес. Тук бяха наредени портретите на президентите и на великите борци за свободата на Съединените щати и картини от историята на освобождението. Това здание е на пет етажа и по всичката му дължина се кръстосват мраморни коридори, общата сложност на които е 4 километра. Ходихме и в съкровището, трежери, но без английски език не можахме да видим почти нищо. Чувахме само звънтенето на златото. Зад парка, на една възвишеност, е стрелнал в небото Вашингтонският монумент, за който казват че е най-високата каменна сграда на света. Този монумент представлява един колосарен обелиск, но не от един, а от хиляди големи дялани камъни. Във вътрешността му се вие до върха желязна стълба, която на всеки 12 или 18, не помня, стъпала се пресича с площадка за почивание. Аз четох до върха 850 стъпала. Средата се качва и слиза подемна машина, но се движи толкова полека, защото аз нямах търпение да я чакам и тръгнах пешком по стълбите. На всяка площадка видях изградени в стените мраморни плочи с исторически релефи и надписи от всичките американски щати. Като приближавахме вече до върха, почнах да се задъхвам, като че начена да ми тъмнее пред очите и ми мина даже през ума, че може да ми припадне. В тази минута погледвам надолу в бездната и при светлината на една лампа мярна ми се една позната, не съвсем обрасла глава. Боже! Имах с докторът да се е решил да се качи пешком. Каних се вече да извикам, но забелязах, че той се спря, благоразумието у него и лека по лека той почна да слиза от стълбите, това беше филарет. На върха на монумента от всичките страни има прозорци. Пред очите ми се растилаше целият Вашингтон със своите кирпични вили, потънали в зеленина, над които величествено се издига Капитолий. Всичките здания са стъмно кирпичен свят, с изключение само на тия именно здания за които отделно споменах по-горе, и още някои други, между които и хотелът и B.I.T.T.H.O.S. От тук, освен града, виждат се на далечно разстояние околностите на Вашингтон, прерязани с реката Потомак. Много красив е този град Вашингтон, а вечерно време, като блесне електричеството, асфалтовите улици лъщат, като че са лакирани салони. Ние се излагахме, че обядвахме в ресторана при нашия хотел, кухнята беше американска и, следователно, отвратителна. За щастие, вечерта, като се разхождахме по тротуарите на блестящата Pennsylvania Avenue, видяхме надписа на един немски ресторан, влязохме там и се почувствувахме като у дома си. И от дома си разбираме, и яденето вкусно, и бирата прекрасна. Целият ресторан беше пълен с немци. И те не могат да свикнат с американската кухня. В този ресторант беше добре и за това. Защото не усещахме ужасната горещина, която владееше през уния дни, понеже над главите ни се развяваха автоматически крила и ни праряха вятър. Такива крила, привеждани в движение с машини, има на често в американските ресторанти. В Балтимора не се спряхме, изгледахме града от трена. Стигнахме във Филаделфия. Главните железопътни станции са почти навсякъде в центъра на града. Също и тука. Станцията е доста обширна но сега се строи една таквази обемлена грамадина, каквато само американците са в състояние да строят. От станцията излязохме на една площад, на която е издигнат градският дом, величествено разкошно здание, за постройката на което са потрошени сума милиони долари, от които значителна част са отишли, както казват, в джебовете на градското началство. Над този дворец се строи още една висока кула, върху която ще бъде поставена, Лежаща сега в двора, колосална бронзова статуя на Пен, Пен. От името на когато си е получил названието щатът Пенсилвания, ПННСYЛВАНИА, на който главен град е Филаделфия. Ние имахме адреса на години Чакалова, а в американските градове не е трудно да намериш някой дом по известен адрес, защото улиците са прави и названията им са в цифрен порядък улица 10, 15, 20 и т.н. И улица да намериш е лесно. Стига да погледнеш номера на една къща или магазин. Ако е, например, 1458, ти знаеш, че е улица 14, ако е 2567, това е улица 25. Тези улици са протегнати от известни главни улици, които тук наричат Авиню. В нерегулираните отново части на града има улици и сименни названия. По тях по-трудно се ориентираш. И в София за правилно регулираните части на града беше много по-практично да се казват улиците по цифрен порядък, отколкото да им се дават дълги и предълги названия, които нито ги е изговаряло, нито ще изговаря населението. Филаделфия е град с повече от милион жители и се прострял на грамадно пространство. Кой знае къде е 10-та улица, но ние, разгалени от щастието, вървим самоуверено и не успяхме да извървим 100 крачки, и ето ни на 10-та улица. Наляво или надясно, тръгнахме наляво и след десетина къщи се изправихме пред номера на дома, в който живее години Чакалов. Позванихме. Излезеха зайката на квартирата. Тук ли живее години Чакалов? Питам аз уж по-английски, но то се види какво английско е било от той, че тя не ме разбра. Тук ли живее мистер Чакалов? Повторих аз, тя се позамисли и като че се досети моментално. Мистер Си Ама го изговори, емиста Шеклоу. Ооо, oh, ес, yes, сър. Хир, тя била предупредена от Чакалова, че ще дойдат да го търсят троица сънародници, и ни покани горе, в една чисто наредена стая, която ние найхме заедно с една съседна стая. Дойде от печатницата години Чакалов и без да губим време, седнахме в трамвая и се опътихме към пространния Филаделфийски парк. Той беше в неделен ден след пладне. В парка, в една обширна ограда. Подобна на амфитеатър, свиреше музика, всичките седалища в амфитеатъра бяха заети, пълно беше с публика и около обрадата, около буфетите и по всичките алеи. И тук аз се вгледах внимателно в публиката, и тук пак се очудвах, господи, боже мой, няма ли поне един беден човек в тази Америка? Всичките, положително всичките, бяха прекрасно облечени, мъжете с нови тъмни дрехи, жените в леки деликатни летни костюми, а момите повечето в бели, почти бълни дрехи. Стънки, съвсем прозрачни ръкави. в деколте, покрито с прозрачна въздушна материя, с беди пантуфли. И по лицата им виждаш, че са доволни, че са щастливи. Понрави ми се типът на филаделфийките. Тука срещнахме доста хубав свят. Може би, че само така изглеждаха в тези въздушни костюми. Но и тук все пак не можах да изгладя оно и впечатление, което ми направи моминският свят в Нью-Йоркския парк по своето облекло. По своеобразно свободни маниери. Покрай парка минува реката Делавар, Делалуер, от която водата, като се процежда през едни грамадни филтри, се разпределя в тръбите и по и целия град. Ни в един от градовете, които посетих, не намерих добра вода, а също и тука. Вечерта, като се разхождахме по Бродстрит, най-широката и красива улица в Филаделфия, влязохме от любопитство в една църква. Аз не намерих почти никаква разлика във вътрешната обстановка между тази църква и филаделфийската опера. Седалищата в църквата бяха също така разпределени, както в операта, пред сцената партер, балкон, амфитеатри, галерии. Както в операта, тъй и в църквата креслата бяха от чисто кадифе, цвят бордо. Както в операта, тъй и в църквата се пееха дуети, квартети, соло, от мъже и от жени. Пълно с блестяща, празнична публика както в едното, тъй и в другото заведение. Разликата беше само тази: в операта свири струнен оркестър, тук орган, в операта се вдига и пада завесата, тук сцената е постоянно открита, за операта се плаща, преди да влезеш, за църквата събират пари, след като влезеш. И църквата, и операта са осветени с електричество, само че плафонът на операта е боядисан с небесно синкав цвят и е осеян с множество електрически звездици. Които трептят и бляскат като същи звезди. Като погледнеш нагоре, струва ти се, че виждаш открито ясно небе. В църквата представляваха нещо от новия завет. В операта, и е разтикана, тази щастлива бледна оперица, която благодарение на нейното изтрито вече Интермецо облетя цяла Европа, за да докаже: че Европа в известни периоди се заслепява и увлича до толкова, че приема ординарното за велико. Видяхме историческото старо здание. Което е провъзгласена свободата на щатите. Тук един историк ще намери ценни документи за историята на Съединените щати има множество ръкописи, автографии на Вашингтона и други исторически дейци. На честнат СТР. Една красива улица, застроена с разкошни дворци, банкови учреждения и журнални редакции, влязохме, благодарение на гъна Чакалова в помещението на един клуб, който ми остави най-приятно впечатление. Нарича се общество на млади християни. Янемиенес Кришчън Е.С.С.О.С.И.А.Т.И.А.Н. Ние не изглеждахме съвсем млади християни, понеже годинките ни представляваха последователен ред от почтените числа 30, 40 и 50. Но като иностранци приеха ни твърде любезно и секретарят на клуба ни разведе навсякъде изданието, показа ни библиотеката, читалнята, гимнастическата зала, в която видяхме машини и приспособления, каквито не бях виждал друг път, приспособления. Ползуването от които не оставя нераздвижен ни един мускул на тялото, а едновременно с упражнението на тялото тук се обучаваш да яздиш велосипед, да теглиш лопати и други подобни. До гимнастическата зала са направени всевъзможни душове за гимнастиците. В друга зала се съхраняват гимнастическите дрехи, заключени в отделни долапи. Заведоха ни в един голям салон, който секретарят с натисването на един бутон на стената освети моментално с електричество. В този салон седалищата са разпределени амфитеатрално срещу една малка сцена, на която се дават концерти и други забавления, в които освен членовете на разните клонове на клуба вземат участие и външни артисти. На тези концерти, освен членовете, се допущат и гости с двойна плата. Видяхме няколко класни стаи, в които стават вечерни и неделни преподавания по разни предмети, книговодство, елементарна математика. Електричество, механическо чертание, стенография, немски език и други. В клуба има и кухня с всички готварски принадлежности, от които се ползуват само в тържествени случаи, когато се дават членски обеди. Самия град Филаделфия има няколко клона на това дружество и те си имат свои помещения. Клонове има и по други градове. И Филаделфия е индустриален, фабричен град. И тук дим и нечистотии. По заможните жители си минуват лятото в Атлантик Сити, градец на брега на Атлантическия океан. Сега съжалявам, че не отидох в този градец. Там можех да видя паричната аристокрация как изглежда и как живее. Но в онзи момент ние бяхме толкова уморени и като че притиснати, задавени от хилядите впечатления, възприяти от всичко окръжающе. Щото не Атлантик Сити, ами нищо не можеше вече да ни интересува, с едно странно равнодушие гледахме на неща. Които за пръв път би поразили европееца. Влизаш в един ресторан, блеснало навсякъде с електричество, плафонът сеян с разноцветни, трептящи електрически звездици, сам там изпихват и гаснат магически огневе. Изправиш се до бюфета, под ръката ти между букети цветя изпихват електрически светулки, десетки крила се развяват над главата ти и ти доставят приятна прохлада. Всичкият този феричен блясък се отразява в огледалните стени и ти се представлява като безконечна фантастическа сфера а ние го гледаме почти равнодушно, като че тъй трябва да бъде. Разбира се, ние видяхме електрическия дворец в изложението и какво ще ни зачуди сега една красиво и оригинално осветена пивница. Или минуваме по една китайска улица, тук е пълно с перачни заведения. В Америка китайците са перачки в повечето места и той занятие до толкова е присъщо на китайците, щото, като речеш, китаец, разбират те, че говориш за перачка. Стотини китайци снуват низ тази улица. През отворените врата виждаме запретнати китайци с заплетени косици на бръснати глави, търкат ризите в разпенените корита, но ги гледаме като нещо съвсем обикновено. Разбира се, ние видяхме в Мидуе и с толкова племена, щото китайците не са вече за нас рядкост. Уморени сме, нищо не ни интересува. В Европа, в Европа, по-скоро в Стария свят. Без малко щях да забравя да ви кажа, че ние посетихме и Съкровището на Филаделфия. Тук видяхме как от тънки златни дъщици се кът златни кръшки, тези кръшки скопани ги влачат до едни машини, в които пущат цели фишеци от тях. И подпечата на машините капят една по една готови, блестящи златни монети. Работниците, които насичаха дъщиците на кръшки, бяха мъже, а тия, които удряха марките на монетите, жени. Водачът ни заведе при вратата на един зимник, преграден с железни пречки, и ни препоръча да погледнем през тази врата. Аз надникнах, в зимника тъмно, не можах да видя нищо друго освен стотина кола дърва, насечени, нацепени и наредени в грамадния зимник. Е, че какво има тук интересно. Дърва, водачът ни помоли да се вгледаме повнимателно в цвета на цепениците. Отстранихме се малко, за да падне светлинка в зимника. Боже! Сребърни цепеници. Да, за 50 или 60 милиона долара цепеници лежат тук без употребение. Нямат хората нужда от пари, оставили среброто така, на цепеници, не го секат на монети. Боже, какъв ли патриотизъм би развили у нас тези цепеници. Като пристигнахме в Нью Йорк, ние се усещахме съвсем омаломощени. Не е шега за едно пет, едно шест дни да изминеш около 4000 км път с железници и едва ли не 500 км тичане от сутрина до вечер и постоянно с напрегнати мускули и нерви. Като ни предстоеше при това след три дена да почнем осмодневна борба с Атлантическия океан, то едва едва се решихме да посетим и Белстон. Този град не влизаше в нашата програма, но ние толкова се привикнахме на движение и на разнообразия, щото да останем цели три дена в Нью-Йорк беше немислимо. Трябваше да видим и американската Атина. Трябваше да видя града, в който героят на Белами, Юлиан Вест, се събужда в XXI век, та ако би и аз да се събудя тогава, да знае как е изглеждал Белстон в края на 19 век. На пристанището имаше няколко кораба, които заминуват за Белстон по разни пътища. И тук таквази конкуренция и таквази реклама, каквато и по железниците. Параходите един други от по-големи и по-разкошни. Не знаеш кой да предпочтеш. Във всичките параходи гърмят музики, да привличат публиката. Избрахме пътя през Правидънс. Помня, че поисках, по-английски, от касиера три билета за Белстон през Провиденс. Даде ми той три билета и ми поиска една по-малка цена, отколкото стоеше в разписанието. Заплатих му. Погледнах сетне билетите, на тях няма Белстон, а Нью-Яорк, Провиденс, Уюстър. Връщам се при касата за справка. И наистина, оказа се, че касиерът така разбрал моето, английско, че аз съм искал за Уорчестер, и поправихме погрешката. От тук може горе-долу да се съди, като каква разлика има между писаното и изговора на американците. Да се сбъркаш и да разбереш силиврия вместо Силистрия, това е възможно, но да ти кажат Белстон и ти да разбереш Уорчестър. На какво сте мнение за английски език? Какво полезно за изговаряние от думата, Бостон? Ами че да бях му искал пък билети за Уюстър, то кой зна как щеше да ме разбере, я за Сан-Франциско, я Цинцинати. Право казваше един мой приятел, че англичаните пишат «Гутаперча», а го изговарят «Каучук». Ами че и у нас, обади се други приятел, нали пишат «Сметна палата», а го изговарят «Дембелхане», пишат за благото на отечеството, а го разбират кой както му уйди са, да ме прощаваш, господине. Под звуковете на музиката влязохме в парахода. Такива разкошни пътнически речни параходи в Европа няма. Това е цял дворец. И няма деление на първи. Втори и трети клас. Всичко е първокласно. Ние тръгнахме в 6 часа след пладна и почти до мръкване плавахме по край Нью Йорк от ляво и Бруклин отдясно и нашият параход трябваше да пищи всяка минута, за да му даде път безчетното множество от параходчета, които замрежваха канала по всичката му дължина и ширина. Стъмни се. Блесна в парахода, електричеството и музиката, като че ли ми знаеше вкуса, гръмна овертюрата от Вилхелм Тел и ние, скромни страници. Изтегнахме се и потънахме в канапетата. И то или не е щастие. Филарет Филипич, как ти мислиш, какво правят сега нашите ребята в София, а? Какво ще правят, отговаря с блажена усмивка Филарет, кой знае къде са се събрали да възпяват калара настра. А бе, какво е това холера ностра, току я поменуват край Дунава. Полюбопитствува докторът. Не знаеш ли? Баба в щанах, отговарям аз. Каква баба ба ба щана? Инфлуенцата бе, докторе. Ама че сте завзеци? Слушай, докторе, без докачения. Насъмване стигнахме в Провиденс, качихме се на железницата и след 2 часа бяхме в сред Белстон. Нямаме време за губене, в три часа след плавне ще тръгваме обратно за Нью Йорк, Затова купуваме на станцията плана на града и без да губим минута, тръгваме из с белстонските улици. Стигаме до парка Бостон Камен, насреща е публичната библиотека. Влязохме в нея, колкото да не се каже, че не сме влезли. Обърна ми вниманието надписът на библиотеката, Public Library написано над входа, а от двете страни на вратата стои надпис, Open to All, отворена за всякого. Не би било излишно такъв надпис да стои и на Софийската народна библиотека. Много хорица, както от столицата, тъй и приходящите от провинцията, минуват и заминуват край нашата библиотека и като че се стесняват да влязат в нея. Положението и кратко на една от богатите улици, съседството и кратко с двореца, Агентствата и Министерствата прави простите хорица да гледат на нея като на нещо, което е създадено не за тях, а за по-големи хора. Ще бъде и за кураж, и за поощрение един надпис с големи букви, че библиотеката е отворена за всяко гофедико и часове. В Белстон, ако не бях видял на библиотеката надписа «Open to all», аз не щях може би да вляза в нея. В Белстонската библиотека има даже и български книги, Иванко и други. В парка видяхме паметника на солдатите, паднали за независимостта на щатите. Оттам влязохме в публичната градина, една от най-красивите градини, каквито ми се е падало да видя. От градината се проточва един широк и дълъг булевард, Каменуелта авиню, който се пресича с прави и извънредно чисти тихи улички. Тази част на града напомня красотата и чистотата на Вашингтон. Оригиналното е, че всичките къщи в една уличка са съвършено еднакви по величина и архитектура. Къщите на един квартал, като че са една къща. Минеш до другата улица, там друга архитектура, но всички къщи пак еднакви. Голяма част от къщите са покрити с пълзяща зеленина. На една от тези улички е новата публична библиотека, която не е още довършена. Близо до нея е музеят на изящните изкуства. Архитектурата на този музей като че има нещо общо с двореца на дожите във Венеция. В музея преобладават произведенията на класическата скулптура. Картинното отделение е съвсем слабо. Интересна е колекцията на костюми и ръчни произведения от всичките части на света. Само, че тези колекции не са събирани по система, а са натрупани от подаръците на разни бобеташи и пътешественици, тъй щото на много места ме досмешаваше, особено като гледах отделите на възточните произведения. Всичко, каквото могли да накупят американските консули и консулски жени с пазарите на Русия и Турция, пратили го тука като рядкост. След като изгледахме зданията на почтите, градския дом, съдилището, университета, губернаторския дом, счетохме, че доста сме се запознали с забележителностите и като почнахме тогава от трамвай на трамвай, кръстосахме Белстона по всичките направления. Никъде не видяхме толкова електрически трамваи, колкото в Белстон, и кабелите им не са в земята, а над трамваите, така щото всичкото пространство на улиците е замрежено с жици. В централната и най-населената част на града улиците са криви, движението е голямо и не е приятно да вървиш по тях, Трамваите се спират на всяка минута. Но като минеш моста на Чарлс Ривър, почват се предградията градията Кеймбридж, Самървил, Чарлстаун, които имат изглед на летни резиденции, справи, Обсадени с дървета улици и красиви летни къщи. Белстон заема много голямо пространство, пресечено в реки и заливи. От центъра на града. Довдето да стигнем до края на южния Белстон, до Сити Пойнт вървяхме с трамвая около един час. Белстон е пълен с учаща се младеж. И тъй, аз видях града, в който се е зародила мисълта у Едуард Белами да напише своя фантастически роман, Looking Backward 2000-1887, и в който се пробужда неговият герой Юлиан Вест в XXI веки вижда оригиналностите, които пълнят романа. Още преди три години. Като прочетох тази книга на Белами, сега преведена вече и на български, побивахаме тръпки, като си представях, че човечеството един ден ще достигне до това автоматическо състояние, което Белами ни представлява като идеално отдалеченото бъдеще, състояние, при което личността, индивидуалността съвършено почти изчезва. Като се превръща в автомат, на един нов, много по-силен и несъкрушим господар, обществото. Человечеството сри на един господар, тиранията, робството изчезна но личната свобода роди нов господар – капитала. Капиталът в Америка е достигнал до най-крайното си развитие и е задушил своята родителка – личната свобода. При всичката свобода и равенство дъджър волята народна се е превърнала във воля на капитала. В ръцете на капиталистите, от които най-силни са железнопътните компании, са съдбините на Съединените щати. Капиталистите избират депутати, сенатори и даже президенти. Борбата между републиканците и демократите е всъщност борба за успеха на тия или уния предприятия, се в полза на капиталистите. А като следствие от това е деморализация в управлението, подкупничество, корупция, която хвърля сянка върху добрите страни на американския обществен живот, корупция. Каквато не срещаме и в европейските държави, а която е безсилен да се бори даже такъв свободен печат, какъвто е американският. Като противовес на злото сега вече изпихват сам там искрици като предвестници на нова заря. Било във форма на кооперативни асоциации, било като съседски гилдии, било като всевъзможни работнически мъжки и женски клубове и асоциации, които силно се развиват и се стремят да обхванат цялата страна. Тези обществени зародиши е схванал Едуард Белами, развил ги, привел ги в една система, която ни е представил като система на обществения строй в XXI век. Като се вгледа човек внимателно в живота на американците, пое наклонен да мисли, че романът на Белами не е до толкова фантастически, не е безусловно утопия, както се показва на европейския читател. Но въпросът е в какво ще се превърне човекът, личността, когато се осъществи беламовият идеал. Аз и сега, като се вгледах в американските градове, право да си кажа: Моля да не се забравя ни минута, че в тези пътни бележки аз излагам моите непосредствени лични наблюдения и впечатления. Тъй както съм ги възприел в момента, без да ги проверявам и без да излагам това, което ми е известно за Америка от книгите, никак не ми паднаха на сърце. Той бясно движение на железници, на параходи, на трамваи, с асансьори, тези замрежени с жици улици, този дим, този шум, тази суета, при това онези загрижени физиономии, онези неми уста, лишени вече от способност да изобразят усмивка. О! Студено! Лутнали, припнали всички американци като чаркове на една машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват. Преплитат се и от машината капят долари. Тези долари те пак ги влагат в машината и пак като чаркове сноват. Е, а ми кога ще живеем? Но, от друга страна, кога сравним положението на работното население в американските градове с това на Лондон, изведнъж се хвърля в очи благоденствието на първите и мизерията на вторите. Аз споменувах по-рано, че във всякой американски град силно впечатление ми правеше това, че всичкото население е облечено добре. Виждаш ли ги и с улиците, около пристанищата, ни с фабриките в обществените учреждения или в църквите, навсякъде като че виждаш горе-долу средния европейски клас и чудното е, че повънкашността им почти не можеш да забележиш да отразена отразена разликата в общественото им положение. Но тук всъщност и нямато и рязко деление на почетни и непочетни занятия. Всяко занятие, освен, разбира се, престъпните, безнравствените и антирелигиозните, е почетно. И в оплащането на труда няма таквази голяма разлика между тъй наречените свободни професии, с изключение на знаменитостите, и обикновения за наячийски труд. Един лекар не печели повече от един работник Бояджия, на инженера не плащат повече, отколкото на работника часовникър, който взема таквази заплата, каквато и чиновникът. Влез в железница, в параход, наред с губернатора, с милионера седи обуштарин, наред с професора седи годвач, и всички почти еднакво облечени, с газети в ръце, с цигари в уста, дигнали си нозете кой както може. И не искат да знаят, че този бил големец, а онзи работник. Самото звание работник е почетно. Или в театъра седина при някоя учителка, до нея ваксаджия, до него някой писател, сетне дърводелец, адвокатин, фаетунжия и всички добре облечени, са фиши и бинокли в ръце. Е, да ги разцелуваш тези американци. А пък, от друга страна, не знаеш, дявол да го вземе. Как да си обясни, що и ламтение на богатите американки да се женят за европейските барони и барончета? Полудели от злато? Та и мъжете, като дойдат във Франция, Швейцария, Италия, Саксония, приятно им е да конкурират с разни маркизи и графове и вигите им текат за титли и декорации. Такива са навсякъде всички парви Ох, я ме остави, нени Димитраки, че каквото ме е втресло. Иде ми на ум нашата прокопса на аристокрация. Нека да тръгнем веднъж ни из Байганя по Европа, па една песенчица и за аристократите. Създателю Всеблагои. Има ли нещо попечално и посмешно от българска гражданска и военна аристокрация? Един приятел ни препоръча, като се върнем от Чикаго в Нью Йорк, да се спрем за, по-ефтиничко, в htl tran Аз не вярвам в Дивдядово да има погнос на Вхан от този HTL, който е недалеко от станцията на французските параходи. Но оставете хотела. Ами вечерта, като почнаха да се събират едни подозрителни личности, изпаднали французи, такато почнаха да пият, па се явиха и няколко, девици, пресипнали и обезобразени от пианство и разврат, яви се и музика, такато се почнаха едни танци, една оргия. Пази боже от таквази економия. Хиляди пъти се жалявахме, че послушахме съвета и се вмъкнахме в този вертеп. Хазяйката на хотела не можеше да се начуди какта и да не вземем участие като европейци в такъв оживен бал. Той е предвестникът на весела Европа, към която ние се опътихме на другия ден в 9 часа сутринта с парахода, Ло Бургания. Пътят ни от Америка за Европа мина по-еднообразно. Нямаше тук онази назива от надежди и любопитство публика. Каквито и недостатъци да има в американския живот, Америка все пак обладава една притегателна сила, който поживее в Америка, нелесно се разделя с нея. Мене ме зачуди леснината, с която немците се претопяват в тази страна. Не успял още да се натурализира според местните закони, немецът с гордост се нарича американец и се мъчи да говори непременно по-английски. В крайен случай ще ти се обади, че е немец, и ще заговори народния си език. И на обратния път с нас бяха шестимата глухонеми, с които пътувахме на отиване. Но нямаше вече веселите парижани, нямаше божествената есоуиуар нямаше хубавичката мадамазел Лусидзиариен, която излезе най-честита от пътниците, Онеже едва пристигнах в София. Получих от нея печатен билет, с който ме уведомяваше, че в Мичиганския щат, в града Детройт, тя се венчала с някой си Масир Арием Уэй ЛТДАСЯР ЗАЙМАЛА и -а -а", пият кауски. На добър час, всичкото си време на обратния път минувахме с старите си приятели глухонемите. В течение на седем дни не се случи нищо особено, ако не считаме за особено силното вълнение на океана. Ние си минувахме часовете в приятно съзнание. Че сме вреда на редките щастливци, които имаха случая да посетят грандиозното колумбово изложение и в течение само на един месец да издържат мъжка 15-дневна борба с вълните на Атлантическия океан. Едва на седмия ден вечерта се показаха скаристите брегове на югозападния бряг на Англия. Замръкнахме Фламанш, без да видим френския бряг. През нощта падна силна мъгла и параходът бе принуден да дава ежеминутно тревожни сигнали, които приличаха на отчаян рев на някой гигантски звяр. Интересно е, че глухонемите, които никакви гласове не ги тревожеха, същаха тези тревожни сигнали, те се обръщаха по направление към тръбата, от която силната пара раздираше въздуха, и в недоумение жестикулираха помежду си. През нощта параходът спираше вървежа си няколко пъти. На осмия ден сутринта мъглата се усили още повече. Лобургания окончателно побърка пътя и почна да се върти около едно и също място, като облушаваше околността с ужасен грозен рев. От време на време и с непроницаемата мъгла доретяваха до нас едва уловими отговори на другите заблудени параходи, окото не можеше да проникне през мъглата нито на 10 метра разстояние от парахода. Всичките пасажери бяха изскочили на кувертите. Всички разтревожени очакваха появяването на пилотите и за развлечение, по приятия обичаи, образуваха помежду си един вид лотария, известно беше. Че пилотните кораби в Хавърското пристанище са 36 и написаха особени билетчета от 1 до 36, тези билетчета се вложиха в една шапка и който успя, грабна от шапката по един номер. Ние с филарета се вредихме. За билет заплатихме по един франк и чакаме, който номер пилот се е виправ, този номер печели 36 франка. Спечени една вюртенберка и веднага две бутилки шампанско изгърмяха на кувертата. И пилотът нищо не помогна. Параходът едва едва се движеше. Една проста случайност ни избави от неминуема катастрофа. Ако не беше случайно в един момент дал сигнал един натоварен със стока морски параход, който вървял в мъглата, тамъм насрещани, щяхме непременно да се ударим. В благодарност за този щастлив случайен сигнал, Лобургания запали един фойерверк в чест на товарния параход, на който последният отговори с весели сигнали. За да избегне друга подобна среща, Нашият параход почна почти непрестанно да реве с едни продължителни адски звукове. Отговорите наченаха да се умножават и усилват. Между другите сигнали особено рязко се отделяше една тънка пищелка. Тя се усилваше, приближаваше се и като наближи почти до носни. Ние видяхме, че нашият спасител е едно малко параходче. От нашия коло спуснаха едно въже, параходчето се препаса с него и почна да ни обръща назад. След 20 минути лъсна пред нас Хавър и мъглата като че моментално изчезна. И гледайте, ние сме били пред самия Хавър, пък се върти ми с мъглата цели часове. Бедният, бедният Хавър, колко заспал, колко мъртъв ми се показа той сега, след трескавия, след бесния, след величествения, след жадния Нью Йорк. Долу Нью Йорк. Долу. Да живее Париж. Ура! Ето бограда на градовете, ето пулса на человечеството. Тук се стремят и Нью Йорк, и Лондон, и Берлин, и Петербург. Да взема да ви описвам впечатленията си от Париж. Покорно благодаря. Е да изправя някого от вас над вечер на Place de Etoy от която се пръскат като лъчи от триумфалната арка 12 буревара. И да го накарам да ми опише картината, която представлява Avenue de Champs Elysees, Place de Lucancord, Tyll Erai Louvre. Или да опише Латинския квартал. Или големите болевари вечерно време. Или ви да върха на ефеловата кула. То за описване и дума не може да бъде, ами знаете ли какво? Дайте си дума от сега и вземете мерки, па през лятото на 1900-та година, ако даде Господ живот и здраве, да потеглим за всемирното парижко изложение с цял трен, както ходихме в Прага. Па ще видите какво нещо е Париж. Но да прескочим за малко до Лондон. През 1889 година във време на Парижкото всемирно изложение не се възползвахме от случая, сега да не повтаряме грешката. Докторът не иска да чуе за Лондон, той замина направо за България, но ние с Хиларета, уморени неуморени, ще идем, че не ще успеем за един ден да видим почти нищо, това си го знаем отнапред. Но все пак ще посетим величейшия град, само за идея, да се рече, че и в Лондон сме били. И кажете, че щастието не ни придружаваше на всяка стъпка. Ние като знаехме само пътя през Каледовър, който е най-скъпият път, помирихме се с разноските, които ще направим, но вместо да идем на Гердунаорт, отправихме се по погрешка на Гарата Ести, Лозаре и тук узнахме, че можем да идем за Лондон през Дият с 40 на 100 по ефтино, отколкото през Дувър. Така и направихме. В 9 часа. Сутринта потеглихме от Париж, минахме пак през Руан. Видяхте ли, че щях да забравя. Добре, че поменах Руан, там и дойде на ума, на от Америка, като стигнахме в Хавар. Накачихме се в трена и съпровождани до известно място от просешката музика на гамените, да су, месерс, да су, сил, воп, лати, се за Париж. Ние, тримата българи, влязохме в едно купе, а с нас заедно влязоха още няколко лица, които ние не бяхме забележили на парахода. Това ни се видя малко странно, понеже този трен е само за пътниците, и идущи от Нью Йорк. Тези лица се държаха така, като че не се познават помежду си и от думите им се разбираше, че за пръв път минуват по тази линия. Те се стараеха да поддържат разговор с нас и да узнаят кои сме и що сме. Фруан, в, в момента, когато потегли тренат, в нашето купе се вмъкна едно ново лице. След половин час, този господин, като се бяхме умълчали и изяпахме през прозорците, обърна се към всички спътници със следующата кратка реч: Господа, няма смисъл да пътуваме та мълчаливо когато можем да си доставим някое удоволствие, някое приятно развлечение. Ако ми позволите, и с тези думи той посла една газета върху нозете си, извади един пакет с ноли карти за игра, избра само три карти, попрегана ги малко в средата и почна да ги премята върху газетата. Унде и кратко попа, мина през ума ми. Лицето, което седеше до мене, ми направи един знак, като че искаше да ми каже, «Отваряй си очите». Другите непознати се отнесоха към предложението на артиста уж недоверчиво. Тогава той допълни речта си, да не мислите, господа, че аз съм някой шарлатанин. Гледайте, и извади из джеба си цяла шепа с Сет не разгърна едно кожено портмоне, в което видяхме три дебели пакета с стофранкови банкноти. Дали под действителните банкноти не лежаха прости хартии, това не можем да кажем, но ако бяха наистина пари, то имаше не по-малко от 10 000 франка. Заповядайте, господа. Продължаваше артистът, заповядайте, по-малко, кой колкото обича, само за развлечение. Вие колко туряте. Колко? Един луидор? Добре. Ан, ду, троа. Браво. Вие печелите, и почна се играта. Артистът премяташе картите толкова неизкусно, щото аз всякой път познавах, где е попа, и с всичката си наивност казах му, че ми е позната тази игра. Нали? Нула, разбира се. Видите ли, господа, негова милост знае тази игра. Обичате, господине, обърна се той към мене. Насрещният господин ми направи един ободрещ знак и сетне ми пришепна, шарлатанин. На ухото, той съвсем просто играе, всичко се вижда. Искате ли да турим по 100 лева, 200 франка на карта, обяви един уж запарен. Хиляда франка. Изгърмя други. Дайте, господа, да се сдружим на тази карта, по 200 франка. Дайте по 200 франка. Голяма работа, 200 франка, но от този момент тяхната комедия стана до толкова неизкусна, щото аз си отворих очите и се убедих, че сме укражени от една шайка шарлатани. Те по всяка вероятност са ни приели за някои московски купци, Та да искаха да ни оберат. Но никой от нас не се увлече. Докторът и Филарет, поопитни, Усетиха шарлатанията по-рано от мене и почнаха да си проверяват джебовете и да се закопчават посолидно, но аз, който никога не играя на карти, малко остана да почна да си въдя парите, изхарчени за Чикаго. Шайката, щом видя, че ние не сме прости, прекрати играта и замълча. А ми като почна трена да влиза в тъмните тунели. Слава богу, отървахме се само с безпокойство и като стигнахме в Париж, не видяхме как изчезна шайката. Сега да продължаваме пътя за Лондон. Около Пладне пристигнахме в Диеп и се качихме на един параход, прост като рибарска лодка в сравнение с грандиозните и разкошни американски параходи. Ламанш беше тих и гладък като огледало, минахме го за 4 часа. В Нюхаван се качихме на трена и къде 7 часа вечерта зафучахме всред един необозрим хаос от еднообразни задимени и замъглени стрехи над които се издигаше осветеният от заходящето слънце кристален дворец, една глупава грамадина, в каквито сега в големите градове продават зеленчуци. Той да е било Лондон. Язък, кефитине, спряхме на станцията при Лондонския мост. Докъде да видим накъде сме, докъде си намерим стая, то се стъмни и останахме да вечеряме в нашия хотел, който носеше громкото название, International Hotel, а всъщност беше едно мизерно ханче в самия център на Лондона. Подадоха ни една вечеря. Господи, ако мислиш, че трябва да ми пращаш още изпитания за очищение на греховете ми, пращай, и Създателю, но само не ме наказвай с английска кухня. Може тази кухня да е най-рационалната, може да е най-идеално съчетание на белковина, азот и пластина, може техните ядения цели целенички да се превръщат на кръв, може, но избави, Боже, от тези грамадни парцали кърваво, студено, безсолно месо и от тези лигави, гнуснави, скашкани зеленчуци, ууф. И едновременно с тези прелести ти подават кафе с мляко или чай. Не и се, навечеряхме се, и без да губим минута, ако и да бяхме силно уморени, разгърнахме плана на Лондон, ориентирахме се и се опътихме към Лондонския мост. Помня, че като учих едно време география, учебника се казваше за Лондон, че е най-голям и най-населен град, че на тем имало разкошни мостове, прелестният изглед от които бил единствен в своя род че вечерно време Лондон се осветявал до толкова блестяще, щото на пътника се струвало, че нарочно е иллюминиран градът в негова чест. Белшлав. лондонският мост, най-оживеният от всичките мостове по темза, беше до толкова слабо сравнително осветен, щото ние с Филарета едва можахме да забележим в амбразурите на моста налягалите по камените человекоподобни същества, оголените меса на които изглеждаха като бледни петна под прогнилите изпокасани одежди. Ето ги, начеват се впечатленията от Лондон. Тем за мрачна, на бреговете не различаваш дали са загнездени кораби или са натрупани каменни въглища. На целия град дреме тънка прозрачна мъгла, в която блещукат газови и електрически светлини. Изминахме моста и влязохме в Сити, центъра на всемирната търговия и на безчетните милиони. Най-оживен денен, Сити е съвършено тих и заспал нощно време, улиците му са почти пусти. Ние тръгнахме по Кънън стрит, ядката на Лондон, да се разходим до катедрала Света Павел, който е на края на тази улица. Сам там около фенерите стърчаха важни полисмени, и с улицата срещахме само пияни работници. Заобикорихме колосалния събор, колкото да се каже, че не сме изгубили на празно времето си, и се върнахме пак на същата улица, понеже тесните и кривите улички понататък хич не ни вдъхваха доверие, като гледахме при това, че по тях сновяха от съмнителна почтеност фигури. Беше около 11 часа вечерта, когато ние се връщахме в хотела си по лондонския мост, всичките амбразури на който бяха препълнени с спяща болотия, а по места срещахме тълпи пиени мъже и жени. На сутринта в 5 часа ние бяхме вече на крака и тръгнахме ни с лондонските улици без предварителен план, защото смешно би било да искаме да се запознаем с гигантския град за няколко часа. Намерението ни беше да изгледаме само отвън, отдалеч, някои здания и местности, за които бяхме чували и чели. Този ден беше един от тия, когато даже строгите в етикета жители на Сити ходеха по жилетки, когато солдатите се упражняваха почти по риза, когато почти ежедневно се случваха слънчеви удари, когато редът за разхладяване беше достояние само на богатите домове и клубове. Напечени от слънцето, обливани с пот, ние с хиларета. вие знаете, че той е малко пълничък, без да минем в Сити, упътихме се на угът по една широка, схамбарообразни домове, спяща още улица която ни изведе на Темза, и през моста ние излязохме на викторийския кей, покрай който са наредени грамадни правителствени здания. Към края на този кей в мъглата се обрисуваха силуетите на парламента и Вестмистерското абътство, към които ние се стремяхме. Разгърнали сме плана и вървим, Филарет Филипич, видиш ли това голямо здание, то се казва СОМ Ярести и Тихаус, построено е във втората половина на миналия век, сега в него има няколко правителствени учреждения. Филарет Филипич, сега надясно на брега ще се покаже иглата на Клеопатра. Този обелиск е издигнат 1500-та година преди Рождество Христово в Хилиополис от фараоната от Мес 3 и е пренесен и поставен в Лондон в 1878 година. Орайт, right", отговаря Филарет Филипич и Вървим. Стигаме до Вестминстерския мост, до него е зданието на парламента, величествена каменна постройка в готически стил, която е сторила 75 милиона лева. Пред него е тъй нареченият Вестминстер Хал. Остатък от древния дворец на англосаксонските царе, постройката на който е начената в 11-ти столетие. След като позяпахме и Вестминстерското абътство, ръководими от плана, отидохме в Сенчемския парк, най-красивия от лондонските паркове. Тук има езеро, пълно с плавающи водни птици. И в този изящен парк, окръжен с дворци, ние видяхме натъркалени по тревата, като че след някое кърваво сражение, стотини голи и гладни нещастници, останали без работа. Около парка са наредени Бекингамският палат, в който живее кралица Виктория, Сент-Джеймският палат и Маро Берл Хаус, резиденцията на Галския принц. Ни един от тези дворци не представляваше нещо особено в архитектурно отношение. Излязохме на Пикадили, доста широка улица, пълна с модни магазини. От тук се отива в Хайд парк, но где този кураж у нас, ние едва си влачехме нозете, съсипани отходене и тропическа жега. Като обиколихме грамадното бърлингтонско здание, в което заседават академията и кралевското общество, спуснахме се към Трафалгарския сквер, гдето е националната галерия. От там по странт минахме покрай палата на юстицията, колосална готическа постройка, като че направена цяла от бял мрамор, за която са изхарчени 20 милиона лева, но за съжаление това величествено здание е залостено между такива криви и безобразни улички, щото съвършено губи изглед. От тук се почва Сити. Движението беше в най-силния си разгар. Ние едва лавирахме между плъзналата по тротуарите с Ган и намерихме прибежище между хладните стени на грандиозния събор света Павел, който по големината си отстъпва само на римския света Петър и на миланския събор. Сегашния си вид е построен в края на 17-ти столетие. Ние обиколихме всичките кюшета на църквата и са съвършено подкосени, но затрупнахме се на скамейките. Никой път не бях се чувствувал толкова уморен. Колко време седяхме в храма, не зная, но помня, че обаян от полумръка, от тишината и прохладата, бях унесен дълбоко от съвсем невесели мисли, повод за които ми дадоха много статуи, издигнати по край стените на храма в чест на разни победители. В храма на мира и любовта издигнати паметници на лица, които са се отличили с това, че са пролели много человеческа кръв. Излязохме на улицата. Пред зинания полукръг на горящата фурна надали грее повече отколкото грееха на печените камъни на лондонските улици в този изключителен ден. На къде? В петмилионния град ние бяхме без убежище, като в пустиня. И както на пътника в Сахара, умирайщ от жажда, се представят пред очите пълнови градини и буйни водопади, тъй и пред моите очи се рисуваше миражът на блестящите парижки кафенета, с безчислени разхладителни питиета. Нищо подобно в Лондон няма. Филаред въздишаше за американските аптеки. Влязохме за опит на две-три места, гдето продаваха уж разхладителни питиета, но пази боже от английски вкус, дават ти почти топло пиво, и то да е пиво, пак иди-дойди, ами горчив. Изветрял Ела, Ейл, и в крайен случай ще ти предложат една бучка лед. В Чикаго години Шопов ни даде адрес на една българска търговска къща в Лондон. По плана намерихме улицата Марк Лейн, близо до лондонската кула, Датауар, и на най-горния етаж в една къща, на дъното на коридора. На едни стъклени врата прочетохме името на българина. Да влязем ли? Защо ще влизаме? Е да си вървим, Филарет Филипич, какво ще правим тука, и си тръгнахме, като че предогаждахме нелюбезността на търговеца. Едва изминахме десетина крачки, вратата на дъното се отвори и ни настигна един млад човек. Вие ли сте години екс? Попитах го аз. Да, беше отговорът му и повече нищо. Ние се намерихме в неловко положение пред тази любезност и за да дам край на срещата, аз прибавих. Минувахме случайно за пръв път през Лондон, и като знаехме, че тук има един търговец българин. Пожелахме да се срещнем с него, с вас, но виждам, че вие сте заети много с работа, и не желаем да ви безпокоим, да, беше вторият отговор. Е, е кача Бенсени. Помислих си аз и с едно сухо, с Богом, се спуснахме по стълбите надолу и дълго време се смяхме, при всичко, че се разбиха нашите надежди. А ми сега накъде? В Хайт парк, в Британския музей, в зоологическата градина, в Народния дворец. Накъде? Този българин съвсем ни отчая. Ние имаме ужасна нужда от почивка. Взехме едно купе, в Лондон повече се возят с еднокомни купета на две колела. Кучерът седи отзад, и тръгнахме пак към Сенчемския парк. Оттам, като си починахме, отидохме в Royal Aquarium. Ето едно интересно заведение. Никакъв аквариум няма в това грамадно здание, което струва 5 милиона лева. Вътрешността му представлява един голям салон и няколко галерии, в които става изложение на всевъзможни интересни предмети. Посетителят, като заплати само един шилинг, може да обикаря цялото изложение, Слуша музика от обяд почти до среднощ и във всичкото време непрекъснато на една сцена си показват поред изкуството разни певци, певици, жонглери, еквилибристи, стрелци, боксери и сума други спортсмени. Тук времето се минува неусетно, защото вниманието на посетителя е ежеминутно за ето семеняющи се картини. Ето в общи черти как прекарахме един ден в града на най-крайните противоположности, в града на хладния егоизъм и модния алтруизъм на безчетните богатства и на отчаяната бедност, на разкошните дворци и на гнусните свърталища, на съзнателната трезвеност и на разгулното пиянство, на евангелската нарственост и на грозния разврат. Трета част. О, добре дошел! Какво има в Америка? Благодаря! Все хубаво! Ваша милост, как сте? Ама знаете ли какво, читателю? Човек бил много ненаситен. Ето сега ние с Филарета обиколихме, то се казва, Половината земно кълбо и какво ще речете, кънди са хмели. Чакайте де, сега пък ми е заблазнила мисълта да обиколим наведнъж, кое мислите, цялото земно кълбо. Ослади ни се. Че оставете нас, а ми и докторът тук се да се ги стоги и ни дразни. Ама на доктора му е широко около врата. Чувам по някой път, че в Софийската академия този спечелил 20 000 лева, он зи загубил 30 000. Господи! 30 000 лева, да взема аз да ги прехосам в карти. Где са тези 30 000 лева, че да дам на филарета половината и за мен е половината, па една телеграма на доктора, па по един паспорт и хайде. Цариград, Суец, Бабелмандеп, беше, Индостан, Цейлон, Китай, Япония, Сандвичевите острови, ах, тези Сандвичеви острови в сред Великия океан, израсли са ми на сърцето, Сан-Франциско. Че тогава да ви дръпна едни пътни бележки. Ама где този Господ? Може би да дойде време и аз сам да се чудя на този сиум, може би и аз да стана положителен, практичен. Ама на, младини, с Богом, снисходителни и читателю. Папрощавай, ако нещо не ти е харесало. Аз нямах намерение да пиша, ама дяволски хора, намериха ми слабото място, победеличкаха ме, няма какво да се прави. И виж сега, то като не ми е занаят, и стилът ми излезе бамбашка, и аз го виждам, че все не е тъй, както пишат нашите писатели, дълбоко, дълбоко. Ама то не е от зла воля, от неопитност, па и не е всеки му подадене да пише на дълбоко. Хайде, рекох, пък и аз да напиша една книжка така, поплитко, та да, да видим какво ще излезе. Па има си хаз да ви хареса. Инфо, информация за текста, източник, HTTP наклонена черта, наклонена черта, слово, беге словото. Разделението на пътеписа на части не е авторово, а на веб-редактора. Набрала и въвела в мрежата. Иван Каилел. Свалено от моята библиотека http наклонена черта Наклонена черта text-наклонена черта 3705. Последна редакция. 2007-100-299 часа. Ноц. 1. На 20 февруари ид години получих следоющето писмо. Съхранявам същото правописание. Почитаеми ми Ганеа, Костандинова, от са и преди е месеца и половина срещнаха в една брошура на «Български и пригледа», една ваша дописка в която поименно изброявате личностите, които присъствавали на Всемирното изложение в Америка. Именно, в град, Чикаго, пода предлога, че и и кратко почитаеми, ми и гъне лично сте били там. Благодаря за комплимента, Афт, и че добре сте ги познавали, личностите. Между това писанно от АВАСа срещнаха да говорите за едно еврейче от град Русе, накато бъха и сема уверен, чева град Русе никаква друга личността от еврейско вероизповедание нямаше напоменатото изложение, Чикаго, освен на мене. То положително беха уверена, че тая дума изказана от едина интелигентина свищовица български гражданина, такъвто сама и аз, български гражданина, не се отнася за други никого освен за моята личност. Ако и да считамата я дума като подигравка върху си не ви извиняваме, крайно съм трогнат от вашето великодушие. Афт, за това, защото съм уверена, че не сте ми узнали в точността имято или адреса, накато се научавам, уважаеми гане. Че сте намрявали да издавате едина вида брошури за пътешествието на всички лица, които взели участие лично в смирното изложение, са всички можи подробности на техната търговия тама. Той я зажелая да опишите нещо и за мене, а... Тъй кажете, да се разберем. Афт, те, че се пристигнала на мои разноски и обратно, че българското княжеско правителство ми е отпуснало от дарома место във българския павильона във когато изложиха повече от 100 000-100 000 марки. Съставен ни във богата колекция и сама се тояла тама повече от едина месеца, а не тъй както бехте писали в български пригледа, че съпристиганието ни в Чикаго, веднага сама се върнала. Като същевременно виявяваме, че аз сама беила във време на конгреса. Придружена са Гана, Шопова, княжеския представител, облечена са едина най-хубава народен костоема, гдето господин Шопова разправи конгреса значението на моя костоема. Вълвеската гайда и баклицата, гдето конгресистите се твърде много удивляваха на тая баклица от която сточа ловка можата да пият. А ако Вай и кратко гане се съмневате в истинността и точността на гореказаното реказаното от е то, направете си едина е малъка трудеца и попитайте Гана Шопова. Като съм напълно уверена, че настоящето ми изложение ще намери отзива във ва вашето чувствително сърце и напълно ще бъди удовлетворено желанието ми то да оставам към васа. Град, Русе 7 февруари 1894 година. С високопочитание. С Блоуштайна. 2. Чикаго има повече от едно 200 000 жители, от които около 400 000 са немци, около 300 000 американци, 250 000 ирландци, 100 000 чехи и поляци. 10 000 руси и руски евреи, остананите сме от всички народности.